Fel a sok között. Ez a tár, ez a belsőségetnek van, de nem veszik. Most a webkamera lát egy nem kamerát, illetve nem lát semmit, de most kirakoz egy üres És viselkedtél tegnap. ezért a pártok nem haragszanak a rád. Arra ott vagyok én. Leveszem ezt a pulóvert. Ijaj! Ijaj! Anyám, anyám! Édes jó anyám! Ijáj. Láttad te a sörgyári És Istenem, nem láttam. Galambos hallja maga ezt? Istenem, fiatalság, baloncság. Így. Nem, hm, most többet látok. Ó, oh, ó, oh, valami megroppant itt a mikrofonban, de még megvan, még működik. Ozt a magyar zenét. Fontos? Jaj. Hallgató van, hogy már minden mentek a pitlibe, vagy hogy kell ezt mondani? Yeah. Hova költözik a rádió? Azért szerez le. Megyünk az illegalitásba? Bár szerintem már most ott vagyunk. Jó reggelt Magyarországban 2011. December 23-a péntek van. 9 lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej a műsorok műsora. Benne a műsorvezetők műsorvezetője. Dr. Fiala János Mai elérhetőségem ma kivételesen 3539451 Vét óra után Bácskai Jánossal, fél nyolc után Navracsis Tiborral, 8 óra után, Istenem kivel beszélek 8 óra után, Csepeli Györgyel. Ahhoz, hogy ne is kell vennem az autóba. Nem azért, mert Csepeli György ott van, hanem mert oda van berakva a telefonszába. Fél kilenc után gíró szászandrással. Minden, amit a mai napról tudni kell, vagy érdemes. Egy index tudósítás vagyok a parlamentből. És ha tudni akarják, mi vagyok? Én vagyok a barózó levél Orbán Viktornak és Orbán Viktor levele barózónak. Én vagyok a magyar posta. Én vagyok Han Endre és én vagyok Ránki Juli. Én szólok, én vagyok a rádió. Vagyok Vasco de Gama Amundsen és Columbus Kristó. Én vagyok Apoliner és az a bizonyos Márki. Én vagyok Kaposvár Debrecen és Miskolc. Én vagyok szépbölgyi elvtárs, tablós elvtár és Damszki Gábor egy szemében. Én vagyok a legkisebb közös többszörös. De az állam, az nem én vagyok. Azt átengettem. Két harmadarány a fiúknak. Szóval rádió. Jó neked kívánok, fiala úr. Rekel, kívánok, és hát... Osz, is. Úgy azt is kívánok. Állítólag tegnap Kálmán Olga megemlített engem az egyenes beszédben, amire azt mondta, hogy a Mesterház is azt mondta, hogy beszélt velem. Lehet, hogy megkerülhetetlen tényezőjévé váltam a magyar médiának. A Moore megtette kötelességét, a fiala mehet. Orbán Viktor és kövér László Húor érzéke. Egy ilyen outsourcing vállalat. Kihelyeznek belé mindent, ami egyébként másban nincs. Én egy ilyen tökéletes pótlék leszek, egy ilyen pseudozelék. Na hát, hogy aztán a pseudozelék az mindennek a teteje. Egy virtuális pseudozelék az micsoda? Figyeljen, azt akarja, hogy én adáson kívül elküldjem pontosan oda, mint ahova tegnap is elküldtem. Kell ez magának? Jó! Köszönöm a hallgatóval, képzeljékön. Na jó, itt a heti ötös. Vagy akár én is ki akarunk egyszer a játékból állni, mint királygyújtanom már a repülőgépen, csak úgy alakul hát odafen száll ki, és nem érdekli az ejtőernyőj sem a kabinban. Ma 2011. december 23-a péntek van, három perc szóval lesz reggel, 7 óra ez a kefejáncsi, nulla fokban borult ég alatt jó kezdben Ezeknek rossz kezvet. Tudom akarni már nem meg nem. A műsor a gulágról szól, úgyhogy ne keressék a 11. kelet keveháza utcába, elértük, hogy a gulágról is jól szóljon. Csavoszki Zsolt visszajön, én így maradok. Tessék. Jó reggelt kívánok. szépen, a hvgh meg a tegnapi Lázár interjúra hivatkozik. Bizakodjunk benne, hogy nem ez volt az utolsó interjú ezek után. Itt a kulágon az ember keveset tud a hvg.hu-ról, az micsoda? A HVG az egy olyan alap, mint a demokrata, vagy ez van egy egész más. Ott dolgozik az egyszer valamikor jól akarni már... Dolgozik Pálmai Erika, akinek nem volt magnója, akkor amikor a szikszai Pétert megörökítették, vegyen valaki egy magnót a pálmai Erikának. Vissza még ezt, és ráhúzta Arra ugyanak nekem itt a gulágon semmi sincsen, mindig valami eszembe jut valamiről, mert adja a szegény környezetben élek, hogy a múltban vagyok hittelen eltévedni és ott találni ilyen dolgokat, hogy aztán ugrálja gondolatról, gondolatra, mint valami barom. Nem a béko.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 Nyomhassa a gombot a csalócki. 35-394 egy először. 35-394-öt egy másodszor. 35-394-öt egy senki többet. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. A Kejfej Jancsi verbális mészárosa, a gyalázatos író, a torzlelkű liberális ítész fiala megint írt egy könyvet. Kossz. Ez a címe. Olvassa el, hogy még jobban utálhassa. A műsort az FMK támogatja. Eddig mindig fölvettem már idáig. Na hát, na Már aggódtam. Honnan szedtem ki? Az jelent érdeklődöm, hogy hon, ami, ami, ami publikus, hogy honnan szedtem ki? Honnan szettem ki? A fürdőkádból. A fürdőkádból? A De valamit le kéne halkítani, mert én nagyon szeretem magamat ennyiszer hallani, de kicsit a tihanyiekorra emlékeztetek. Azt, azt kérdezem Öntől Báskai úr, 9. jelölt polgármesterével és Fideszes Országgyűlési képviselővel beszélgettek, hogy Ugye a karácsonyát azt meghagyta a politika, talán az új évét is, a mai napját tudtommal nem, és a jövő héten hogy alakul az élet? Jövő héten kettő, kettő napról volt szó, de még pontosan nem látható, 28-30 ez van betervezve. De minden esetre a karácsony és az új év között egyszerűbb, ha nem csinál szabadidős programot? Igen, ez így van. Mi a helyzet Ferencvárosban? Amikor meglátogattam, Kies hivatali otthonában, akkor azt lehetett látni, hogy igen népszerű a korcsolyapálya. Éppen senki nem ölelgette a embert, és Nagymártához nem mentem be a Goethe intézetbe, ezért elnézést kérek tőle. Ő megölelte a hóembert? Jaj, de hogy is. Ön se? Én nem, nem, én azt nem tartom, jó ötletnek. De többet nem, nem szeretnék előtt mondani. Egyáltalán ott a környéken ön szokott jönni menni? szoktam, persze, és pont azért nem akarok itt csúnyábbakat mondani, mert, mert láttam fiatalok, akik övelgették, és hát nem, nem lettem vidámat tőle. Ön egyébként az életkorával mennyire van kiegyezve? Ezt most csak a fiatalokról jutott eszembe, egyébként nem kérdeztem volna. Nincs úgy különösebb bajom, de de mikor lemegyek a kajakterepre és látom a huszonéveseket, hogy sokkal többet és gyorsabban neveznek, akkor úgy eszembe jut egy két dolog, de, de az addig, amíg én is tudok pedig nincs valami. Az ön országos pályafutása nem olyan régi, mint amilyen a helyi politizálása már, mint az önkormányzatban. Amikor egy, egyre többször hallja azt, független attól, hogy jól dolgozik-e vagy sem. Ez egyszerűen az országos politikával, az ország helyzetével, a nemzetközi helyzetével, de most azt nem fokoznám, van összefüggésben hogy azt mondják, nem, ezt ígérted, és most nem arról van hogy hirtelen tegeződtünk volna, de a nép így fogalmazza meg azt, amit gondol őrről, abban mennyiben látja a saját kritikáját, illetőleg, ha visszamegyünk az időben másfél vagy több évet, akkor erről mit gondol? Részben igazat adok nekik, de, de nyilván ha ez a hajléktalan szállónál hangzott el, ez a mondat nem is egyszer ez benne van a politikában és a döntéshozatalban, és sajnos a jégpályára is jött már az ember, aki azt mondta, hogy helyett inkább a járdákat javítottuk volna meg. Tehát nehéz, nehéz őket csinálni, aminek tetszik. A hajléktalan kérdést is meg kell oldani. Tehát az, a, ami eddig, az, az biztos, hogy nem jó van. Az végül is január végére fog elkészülni, vagy megvan már az időpont? Igen, bár most már mondták, hogy jól állnak, és lehet, hogy január 15-ben, de mindenképpen előtte tájékoztatjuk, mi is tájékozódunk és tájékoztatjuk az ott hogy akkor pontosan hogy lesz. Aki okay, egyébként okay. a járdát akarná megjavítani a jégpálya pénzéből függetlenül, hogy a jégpálya valószínűleg egyébként is létezik, tehát annak valószínűleg bérleti díja van, de most éppen hol kéne megjavítani a járdát? Azt mondták, hogy a lónya utcába itt de ezek ugye mindig olyan közművek által föltört aszfolt felületek ott ö, csak annyiról van szó, hogy az ott esetben rosszul vettük hát, mert ugye az eredeti állapot helyreállítása. Ez én Néha eltévedek a személyi összeállításban, de most már tisztán tudom, hogy ön nem tagja a fővárosi önkormányzatnak. Ettől de. függetlenül megkérdezhetem azt, hogy hogyan látja a kerületek és a főpolgármester úr viszonyát. Különös tekintettel arra, hogy most a főpolgármester úrnak a jobb kezét, vagy bal kezét, vagy nem tudom miért éppen nem fogja olyan nagyon a politika, és most ugye Matolcsi úrral kapcsolatban az van, hogy ha ő Szatmári urat küldi, akkor vagy ő meg a Vitézi urat fogja küldeni maga helyett. És azért önt is foglalkoztatja, gondolom, a polgármesterségéből adódóan, hogy milyen a viszony polgármesterek és főpolgármester, főpolgármester és az állami vezetők között. Nem szeretem személyi jelentétekre leegyszerűsíteni a közügyeket. Én igyekszem jó viszonyban lenni, de én úgy tudom, hogy a főpolgármesterül is jó viszonyban vagyunk, pontosan a főváros ügyek miatt és a kerületi emberek miatt, tehát nekem nincs. Hol Szentendréről, Hol de a fővárosi kerületekről viszonylag kevésbé lehet hallani azt, hogy éppen olyan tartozásuk van, amiatt éppen szennyvíz szolgáltatás, vagy áramszolgáltatás, vagy más szolgáltatással kapcsolatban gondok és bajok vannak, Gyakorlatilag minden számla kiva a fizetve, így aztán az embereknek semmiféle váratlan eseményen nem kell találkozniuk? Fenekvárosban biztos, hogy nem. Mi ilyen értelemben jól állunk. A jövő költségvetés a is. Igen? Szerintem ott se, tehát akikkel beszéltem, polgármesterekkel, azok sem. Tehát nem ilyen napi ügyekre panaszkodnak. És a 2012-es költségvetés is biztosítja azt, hogy ezek a kiadások, ezek megfelelő időben megtörténhessenek, és a szolgáltatásokat ezért átmenetleg se kelljen felfüggeszteni. Persze, persze, nem, nincsenek nincs ilyen hiányosságok. Uh, <ci> Visszatérve egy másodpercre a hajléktalan szállóra, ezek szerint, mi én nem kaptam e-mailt, vagy nagyon figyelmetlen vagyok, még mindig nem jutott el a levelezés oda, hogy ön tudott volna kiírni dátumot lakossági fórumra? Nem, még nem. Nem. Tehát az. az... Az biztos Ez információnk, lesz az, tehát, ha minden igaz, akkor már biztos, hogy átkerül 2012-re? Ja, az biztos, teljesen biztos. Hát a tájékoztató levélet, ezt megkapta minden a szódi lakótelepi eh, Ahogy lesz eh, érdevi információnk, akkor azonban összehívjuk. Azt kérdezem Öntől, hogy amikor nézegeti a térképet, Függően attól, hogy milyen jövőt száll magának, bár én állítom önnek, Bácskai úr, Biston, hogy a politikán kívül is van élet, de ön attól még tervezhet 2014 után a politikában, hogy ön mennyire aggódik azon, ahogy átrajzolták Ferencváros választási térképét részint, a nyolcadik részint az ötödik kerület javára, de lehet, hogy ezt ön nem így látja. Egyáltalán nem aggódom. Ez egyenes következménye a vállalásának a a Fidesz állásának mi szerint kevesebb képviselővel is lehet látni a közügyeket, a kevesebb képviselő nagyobb választási körzet, kord, meg, meg kell valahogy darzolni. És amikor azt mondják, hogy az erős Kocsis márti az erős Rogán, a kevésbé erős Báskai kárára tudta növelni a választókerülete nagyságát, akkor ön azt mondja, hogy ez nem igaz? Nem, nem így vetődik fel a kérdés, hiszen eleget, tehát nem tudom, hogy a másik két képviselő úr mit választ majd, hogy marad-e képviselő jelölt, illetve a polgármester jelölt. Én tulajdonképpen eldöntöttem már, én polgármester jelölt szeretnék meg Hogy ad magával, nem a népsalat kérem, hogy magában magával ez 24-én este? Hát számoljunk, feleségem, lányom, szüleim, húgom, anyu, még. hát ez a nyolc. Apukája hangulata? Köszönöm szépen, nagyon, nagyon, nagyon jó. Azt kérdezem öntől, hogy 24-e az egy olyan nap hogy kikapcsolja a telefonját, vagy 24-e este is bekapcsolva kell, hogy legyen egy polgármester és országgyűlési képviselő telefonja? Hát gondoljunk aki öncsei, fődén lesz a két utcai fedél leszakadásra, bekapcsolva lesz természet. Jó, ne, ne legyen ennek. Be le, kell, hogy kapcsolva legyen. Miután a jövő héten nem teljesítek szolgálatot, bár ha berendelnek, bejövök, hasonlóképpen békés és családi környezetben zajlik vagy a szilveszter is? Azt még nem döntöttük el, de elképzelhető, elképzelhető hogy most az idén családi közben ezzel elég e, vonzó baráti meghívások vannak, hogy. meg, hogy hogy a hallgatóim ezt most minek gondolják. Én azt gondolom, hogy egy rádióműsornak alapvetően az a dolga, hogy tájékoztasson a világról, és természetesen minden rádió más adnak függvényében, hogy melyik országban van. Én a leghosszabbban Magyarországon kívül Amerikában voltam, de ott se voltam olyan hosszban, hogy az alapján az ottani rádiózási szokásokkal, vagy a népen nagyon mélyen, talajvíz szinte megismerkedtem volna. Én azt gondolom, hogy ebben a 2011-es Magyarországon fontos az, hogy párbeszéd legyen, és a párbeszédet időnként olyan módon is megvalósítja, megvalósítják a felek, hogy önkormányzat működik együtt rádióműsorral, és természetesen ebben az esetben polgármester műsorkészítővel. És az, hogy politikai színezetük milyen, az azt gondolom, hogy teljesen lényegtelen, mert az emberek azáltal jutnak tájékoztatáshoz, ha beszélnek, és e tekintetben nem lehet különbséget tenni MSZP és Fideszes vagy jobbikos képviselők között, már csak azért sem, mert amikor bemegyünk a WC-be Pisini, egyikünkön sincs ráírva, legalábbis a, a kinézetünkre, hogy ki hova tartozik. Úgyhogy ebből a szempontból rá már lehetséges, hogy ez a férfi és hasonlat kicsit meredeknek tűnik, engedje meg, hogy megköszönjem az együttműködés és annak a reményében, hogy ez folytatódik, de a folytatásról teljesen függetlenül azt mondjam, hogy ez nekem egy fontos dolog volt, az ön ezügyben való bizalma és az ön ezügyben való közreműködése számra fontos volt, és amennyiben ez önnek nem kínos és kellemetlen, akkor sírte abba hagyva ennek függvényében és ennek árnyékában, ennek reflektorfényében is nem folytatom tovább. Kívánok kellemes karácsony ünnepeket önnek, a családjának, Ferencváros lakóinak és boldog új évet. De természetesen ebben a körben akkor is ez igazságtalan önt külön kezelem, és ezért nem kérek elnézést. Köszönöm szépen, én is hasonló kívánok a rádió hallgatóinak. Azoknak is olyan régen hallgatják, mint én, mint a kezdetettől fogva, és azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon... E jó, jól éreztem magam, remélem, hogy a hallgatók is találtak benne érdekességeket. Boldog Akkor jövőre folytatjuk a mazsolázást. Nagyon szépen köszönöm, hajrábácsukai, ha ez nem félreérthető. Nem, De köszönöm. közöttünk csak nem az, viszont hallásra. Radio. A az FMK támogatta. Mit tetszik akarni? Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Elnézést. Még nem mondod semmit, ne kérjél elnézést, kérjél utólag elnézést, vagy utólag se, igen? Nem hallom elnézést. Igen. Halló? Hát e, akkor én se kérek elnézést. Exodus! Exodus! Fél Péter kő. Láttalak tegnap... Meg, igaz, hogy kellett durván két év hozzá, de ilyen spét reakcióval tényleg én is este tiszkol olvastam a hrg.hu-n, hogy idéztek téged a kejfejel. Hogyha felhason két mondat olvashatok? Igen. Azt mondja, Lázár Jánosnak, a fiala a János vendége volt a Rádió q ahol arra a kérdés, hogy miről szól a bárhozó levél okozta botrány, azt felelte mongati, a, a tisztességtelenségéről. Lázár többek között ő a fiala Jánosnak, jó lenne azt tudni, hogy kinek áll érdekében, hogy munka a levelek kívánosságra hozza, ki adta oda neki, és hogyan jutott hozzá. Na, mit tont hozzá, hála Istennek. Hát ezt kellett volna már két évvel ezelőtt napgacsicsak kapcsolatba, Most kapcsolatba. Különböző csak fokozatosan kell kimenni, a napférre, mert az ember aztán hihetetlen gyorsan meg, de láttalak téged tegnap hátulról, te meg nem láttál engem, ott voltál a Vörös Marti téren. Igen, na, igen az unokjámból meg a barátnőm, mert tényleg miért nem sz Négy perc elmúlott egy-egy nyolc, ez a kejfej Jancsi. A normál zenély hang A szenteste melege. Itt nem írtanak ki senkit. Itt a secret meversit is csak értelmezték, és csak a vágy volt arra, hogy ez menjen át a valóságba, de ez nem valósult meg, kedves Miska. Innen üdvözlöm Pataki Árpád bírórat, urat. Szi egy fehér Markó utca. Huszantom a Magyar Gárdát, a Jobbikot. Szeretlek bennetek egy gyerekek. Énnel a gulágról minden olyan távol van. Minden ide jöttök agyonvernégem elfáradtok, Aztam azt a mász is elfelejtitek, hogy miért jöttetek ide. Messze van a gulág. Mit a szolzsanyi el vagyunk. Irogatunk, beszélgettünk, vodkázunk, uborkát eszünk? És ezt a Czelsis-pasit is várjuk, mert előbb-utóbb mindenki eljut ide a Gulágról. Négy tiszól a telefon, három ez három, kilenc, Szeretnétek hallgatni a száztagú fickány zenekar gyerekek? Megoldható. The way to face the cold into is the day Mi nem beszélek gyerekek az nem meg. Krucskája nem engedi. Tudjátok a Krupskaija férje írta az Egymillió millió pici Krisztus, valaki így olvasta az emberiok kritizmus. Egy millió pici Krisztus. Már hét perccel múlott, 48, és egy értelmes hallgatói reflexió nem érkezett ide a gulágra. Én leszek felhívni Navras és Tibort. Na majd, amikor Pindroktamás velem csinál nagy interjút a magyar Hírlapban, na majd azt az időt várjátok ki feleim. Kívánok az önök tanácsai, hogy mielőtt az is, Tibor azért csak röviden jelezném, hogy ebben az országban azért sokféle olyan dolog is fog zajlani ma, ami szerintem még tovább fogja nevelni, Sziál hangulatát. Én is ezt gondolom. Gondoltam arra, hogy felhívom magát, de most maga felhívott engem, és ez tök jó. Azt kérdezem magától, hogy ugye? Az, amit most Orbán Viktor csinál az unióval, az az önök politikájától, anélkül, hogy most vulgár politizálni akarnék, bár volna rá késztetésebb, az olyan nagyon távol nincs. Tehát ahogy most a barózó el van küldve a francba, elnézés, szóval ahogy most Európát minden kiokítjuk, és ott... Ugyan mindenki azt mondja, majtényelvtárs, eh, eh, martonyelvtárs, eh, meg, meg navracsis nyelvtárs, hogy nekünk a maghoz kéne tartozni, de ezek a levelek, ezek nem a maghoz tartozás bizonyítják. Ez mennyire vág egybe avval, amit önök, hát már ami egyáltalán lehet így fogalmazni a jobbikról, hogy önök, mert gondolom ott is van számos vélemény, ő nem, nem is jobbiknak. Tehát, hogy amit a jobbik gondol Európájról, és az európai tagságunkról. Hát uh, igen, következően van szó Tehát, amikor, uh... Az Európai Unió megpróbálja Magyarországot, vagy éppen seggel Orbán Viktor kioktatja hogy milyen politikai folytasson, akkor erre a jobbik nem úgy reagál, mint a többi magyarországi párt, hogy igen, húdva igazából a változónak, és azonnal válja vigyázban magát Orbán Viktor, hanem mi azt mondjuk, hogy mi alapvetően a nemzeti szuverenitásban gondolkodunk, tehát szeretnénk az ország ö, mozgás rendelkezését növelni. Tehát mi nem tetszik, ebben esetben nem tetszik, hogyha... Az, a Magyarországot, vagy egy Jó, ebben Önnek teljesen igaza van, de az a kérdés, hogy aznak van-e jelentősége, hogy mivel kapcsolatban? Ugye mi vállaltunk egy tagságot, amely tagsággal kapcsolatban lehet, hogy a Jobbiknak a véleménye nem az, hogy nekünk tagoknak kell lenni. Most az a kérdés, ja. hogy amikor a barózó, mint bíró, azt mondta, hogy lesz, az most az uniós szabályok szerint lese vagy sem, mert hogyha les, akkor ki kéne lépnünk az unióból, mert akkor egyébként nem vonatkoznak ránk az uniós szabályok, ha pedig uniós tagok vagyunk és les, akkor csak le kéne sújni a tekintetünket, és azt kell mondani, hogy hát megpróbáltuk, nem sikerült. Én ezt rosszul látom. Tehát a Barozó levélel alapvetően az a baj, hogy olyan dolgokat állapít meg, ami egyébként szembe megy az uniós joggal? Hát gyakorlatilag ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Mert az Európai közösségi jog az aki kommunite az, az egy nagyon-nagyon nyúlókás és nagyon-nagyon nehezen -nagyon értelmezhetősük esetben. Tehát minden nemzet azt az Európai Unióban, gyakorlatilag most már Magyarország is ennek az örülök, hogy megpróbál a lehetőségek maximumáig elmenni. Abban is saját érdekét érményesítse. Eddig a Magyarországi Kormány, az elmúlt 21 évben, vagy az uniós tagsegéreink lenne, nem éltek ezzel. Mondok egy példát, például a HTCT-szabályok, az ülelműszer biztonsági szabályok, merev, agyatlan bevezetésével több kívülernyi magyar kiskereskedőt és kisboltot tettek tönkre. Most ez megfordulóban van, mert nyomár elsőjétől a helyi piacokat lehet lényegében szinte csak a bejelentéssel üzemeltetni, nem kell termetezési napló a, a Júcsinéni és A többi, tehát vannak ilyen tendenciák, az alapvető irányok persze az egy tehát az egyik államadáságtörlesztési útvonal, ez egy csapda. Írországnak Eltűnt. Nem én tüntettem el. Legyen a bátja visszahívni. Térelő itt a gulágon néha elfogy a térelő. Jön a koszigir elzárja, de ezért a portgolir volt. Van nagy francia kulcs, és elzárják. Gaudi úr, haó! Abban a telefonkönyvben, benne van Csepeli György telefonszáma, abban benne van Gaudió telefonszáma is. Gaudió nem megy a hegyhez. Tudnám, hova le? Én itt mondtam a, a litániámat, hogy nem tudom, hogy volt szakadt, meg edegsz, szóval hogy megszakadt volna. De észre se vette, hogy a süket csenddel beszélget? Nem, nem, nem, nem, komolyan mondom, nem, mert... De lássa, én visszahívtam, hogy... De furcsa volt egy kicsit, de... <gül> Szia, ló, újnál, nem minden... De nem, hát azért, én bí bírok hallgatni, de azért... Um, jó, tehát valahol ott vesztettük el a, a, a, a... Tehát a kisboltokról még volt szó. A kisboltok, tehát az az a dolog lényege, hogy... Éjnyege, hogy uh, minden nemzet acélt, hogy meg fogja maga a mozgásterét, életterét növelni és Jó, én azt kérdezem öntől, hogy a, a, most a barózó levél kapcsán a barózó kit képvisel? A barózó azt a rendszert képviseli, amelynek lényegében a célja egy, egy egységes, besajtolt európai piac létrehozása. Uh, ahol a Értem, azt kérdezem öntől, hogy ezzel együtt én azt feltételezem, hogy minden egyes levelet. Egy hogy minden egyes levelet és minden egyes barózó felszólást külön-külön kell venni, mert minden történet más, én ugye ezt jól sejtem. Van, ez Az a levél, amit most barózó úr írt Orbán Viktor úrnak, avval a levélel kapcsolatban Orbán Viktor olyan választ adott, ami egyébként a jobbik véleményével is egybevág? Miért pont azt mondjuk, hogy ez a vizes szabadságharc, amit Orbán Vító megkérdezhet, ez nem folyik elég erőteljes eszközökkel a Magyarország részéről, hanem sokkal külményedben, sokkal kell. Nem, tudom már, hol vesztettük el egymást, államadóság. Államadóság, így van. Írország. Így van, az írek, íreknek is most már lehetőség lesz arra, hogy a kérünk, az átütemezés kérjék az átütemezését, egy tévúton halad Magyarország. Ezért a 14 ezer milliárd forintos költségvetési törőszegi költségvetésből a tizede, tehát 1400 milliárd forintot fizetünk egy évben államadóság kamat törlesztésére. És közben itt ilyen 450-600. Milyen, Miközben Barozzónak egy az önök szájaizének megfelelő válaszlevelet ír Orbán Viktor az önvéleménye szerint arra, hogy ezt az államadóságot más módon kéne visszafizetni, erre mikor jön rá a Fidesz, vagy ehhez mi kéne, hogy vezesse legalábbis az önök logikája szerint? Hát itt nem, nem ismerem más lehetőség. Tehát egy olyan katasztrófa helyzet szerint szalad az ország, ami senkinek nem érdekel. Tehát nem olyan A katasztrófa jelentő, miben állna? Hát abban egy gyakorlatilag finanszírozhatatlaná válik az ország. Tehát, Mennyiben kell ezt Magyarországnak elkerülni, és ebből a szempontból az IMF az segítség, vagy sem? Hát egy halálos, halálos lelés az IMF. Oké, rendben van, akkor IMF nem, mi igen? A, a, a tűnknépek, tehát ugye itt te azt mondom, amikor kilétem volna, akkor beszéltem arról, hogy Magasztán és a, a, a, a, az adott régió, a kaszti régiónak a Er is egyébként minket lokon itt megtekinti államai, csak az aztán most indítja a metró. Tehát ilyen hatóságok. de azok az országok egyébként mutatnak hajlandóságot Magyarországot finanszírozni. Így van, így van, így van. Ezt ön honnan tudja járt arra vagy beszélt velük? Ö, nagyon sok kollégám ö, ismerős arra és jár arra, tehát a jobbikat nagyon erőteljes politikája a keleti nyitás, és nagyon pozitívan és nagyon-nagyon barátján, és Végezetül azt szeretném önnek kérdezni, közben önnek családjának és a jobbik frakciónak is kelemes karácsonyi ünnepeket kívánok, és boldogú éves, függetlenül hogy a hallgatóim ezzel egyetértenek sem, végül is én nem a hallgatóimat képviselem, hanem magamat. Az tök jó, hogyha egyébként hallgatnak is de én nem vagyok egy ombudsmanja a hallgatóknak, én az árbozkosárból jelentek, és ott mindenkit üdvözlök a fedélzeten. Na, szóval egy szó, mint száz, ami a barózólevél fogadtatását illeti, amelyet egyébként heti hetes módon sikerült elcsípnie Mongatillának, miután Györoszász András más jellegű tartalma tulajdonított neki, mint ami volt. Ön egyébként ebben lát problémát, különös tekintettel arra most már, hogy megszületett Orbán Viktor levele, de Kocsis Máté például Pintér Sándornál az iránt érdeklődik, hogy ez nem levéltitok, Sértése, vagy más elektronikus akármi csodának a megsértése, vagy a sajtónak az a dolga, hogy olyan eszközökkel e, e, szembesítse a politikát, amely eszközökre azért van szükség, mert a politika egyébként képes lenne az igazság vagy a valóság előlelősúnyagni. Így van, ez a definíció megfelelő. Tehát ez egy közügy, ez egy közügy, ez a bár az oda, gondolják, hogy, hogy ezt nem tartozik a, a magyar emberek hogy tehát, amit Mongatillat tett, az belefér az újságírói szabadságot. Szóval Nagyon szépen köszönöm, és akkor még egyszer jó kívánságaimról ne feledkezzem Én meg mindenkinek. Von a Gábortól, Morvai Krisztináig mindenkinek. Így van, átadom, átadom, átadom nekik is a legjobbat előtt, a jobbikot. Itt mindenki megkapja a magáé. Reklám. A Kejfejancsi verbális mészárosától, a gyalázatos írótól, a hajrá mszp fialától megjelent egy új könyv. Kus! kus! Ez a címe. Olvassa el, hogy még jobban utálhassa. Jó reggelt kívánok, szabad. Ön most egyszerre annyi miniszter, mint égen a csillag, nem? Na, hát szerintem már csak délután mert aztán, de most végig igen. Úgy gondoltam, hogy önnel majd egy olyan beszélgetést folytatok, amilyet az, az ember. Csak egy ilyen átmenet, a, de nem fogunk privatizálni. Amikor... Ön reggel fölöltözik, felveszi a különböző ruhána őket, akkor néha belegondol abba, hogy miniszterelnök helyettes. Mert ez egy nagyon furcsa érzés lett, meg, meg most, most egyszerre több miniszter is. Szóval, hogy azért. azért, azért én, ugye nekem mindig a Woody Jelenek az Enni Hall című filmje jut az eszembe, ahol egyszer csak lehet látni gyerekeket, és az egyik azt mondja, hogy én a General Motors elnöke vagyok, a másik pedig azt mondja, hogy én pedig csont és bőr vagyok, így nyilvánvaló az utóbbi azonosulok. De hogy önben egyfolytában benne van-e az a tudat, mert azért az ember biztos, hogy azt megérzi. Tehát amikor azt mondják önnek, hogy miniszterelnök, helyettes úr, akkor mint a latino, és az Isten hozta nagy úrban magam mögé nézz és azt mondja, hogy Jézuskám hozzám beszélnek? Ez nincs meg önben? Nem, körülbelül így, mondjuk ez ilyen nagyon nagyon álszerintem, hogyha azt mondanám, hogy minden egyes alkalommal meg többen Egyrészt azért nem, sokokból nem szeretem a miniszterelnök helyettes úr megszólítást, főleg azért, mert látom magam előtt a, azokat az embereket, akik ezt a kétségtelenül bonyolult, összetételt, próbálják meg egy szuszra kimondani, és... és hát azt, ne, azt még nehezebb kimondol, hogy MEH. Hát miniszter is lehet mondani, és ez teljesen megfelel a valóságban. Miniszterek úr. Tesszük. Miniszterek úr. Miniszterek úr. Én általában azt szoktam mondani, hogy megkérdezik, hogy hogy szólíthatunk ennyi, hogy mondják azt, hogy képviselő úr, mert, mert hát ugye az a választott tisztség szerintem a politikai értelemben, a legitimáció szempontjából a legerősebb. Pozíció. De reggelente te eszembe szokott jutni, Az, azt szoktam mondani, ez itt persze nem igaz a szószoros értelemben, hogy minden reggel arra gondolok, de, de reggelen te eszembe szokott jutni. De vicces formában például a feleséges sose szólítja őt miniszterelnök helyettes úrnak? Nem. Ezért megnyugtatom. Nem. nem csak, hogy ad belegondoltam, tehát amikor múltkor beszélgettünk valamiről teljesen lényegtelen a villamoson, mert én szoktam tömegközlekedni és akkor azt akartam mondani, hogy miniszterelnök helyettes úr is azt gondolta, hogy a környezetemben rám nézek, azt hogy ez elmebeteg. Konkrétan. Tehát, hogy annak mekkora valószínűsége van, hogy aki a hatos villamoson a miniszterelnök helyettese beszél, de azt áruljon el nekem legyen szíves, hogy bár a hallgatóim egy része ki nem állhatja ezt a szófordulatot, amiből álltak sokszor élek, hogy végül is fú nagy úr, miért nem volt megfelelő? Tehát, hogy, hogy az, a miniszterelnök úrnak a bizalma az miért pont önben testesült, vagyis meg kéne tőle kérdezni. Pusztán teljesen, teljesen jellegű, egyszerűen az aláírásokhoz, bizonyos miniszteri rendelet kiadásához miniszternek kell aláírni ja. a, a papírt, és ennyi történt, és mivel én ugye a kormányzati koordinációért Felelős a miniszternek helyettes vagyok, ilyenkor ideiglenesen tudtuk, hogy rövid időről van szó, hiszen... De akkor egy rövid kormányválság esetében gyakorlatilag az ön íróasztalát elfoglalná az összes akta? <coughs> hát Különösen, ha, ő meg, ha ön megmaradna. Hát ha én megmaradnék, Itt van egy helyettesítési rend, tehát minden miniszter megvan szabályozva van, hogy melyik miniszter kihelyettesíti. De jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztert, a Nemzetgazdasági Miniszter helyettesíteni, az előterjesztések jelentős része viszont a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a Nemzetgazdasági minisztert közös előterjesztésre. Tehát ezért kellek én, hogy ne apocsi jönnek két minőségben írja alá az előterjesztést, hanem legyen egy társ előterjesztő. De ez pusztán tehát hogy mondjam, nem mentem be a Nemzeti a minisztériumban tegnap rendet csinálni, átcsoportosítani pénzeket, és, és többi, és hanem ha jönnek aláírandó akták, akkor én írok. De tudja, Freud után szabad, hogy minden tagadásban van valami állítás? Tehát lehet, hogy ma kifejezetten délutánig félni fognak, hogy beállítod és átcsoportosítja a pénzeket. Tehát lehet, hogy délutánig kifejezetten félni fognak ott, hogy átmegy átcsoportosítani pénzeket. Hát lehet, hogy ők félnek, de hát jó, erre van az, az ős ősfrajdi vicc, a a nő azt álmodja, hogy igen, ő, igen, igen, jó hogy maga álmodik, vagy én e, azt legyen szíves megmondani, hogy e, amiatt van aggodalom hogy az új fellegi Tamás aki német Lászlóné e, neki nincsen diplomája, és hogy akkor ez hogyan van? Ennek van-e jelentősége vagy sem? Csak, tényleg nem tudom van az idő fogja eldönteni, hogy van-e jelentősége vagy sem, én első, első Blikre, azt mondanám, hogy hogy nincs jelentősége, mert a politikában a politikai tudás nem feltétlenül követel meg magas vagy legmagasabb iskolai végzettséget, ugyanakkor meg lehet, hogy olyan technikai kérdésekről is szó van, amelyek ezt megkövetelik. Ugye szokás volt eddig, olyan, hogy -Sz szemben ez alkalmazási feltételként is uh -huh. meg hogy 1995 miniszteretnek ne diplomájuk. Most... Hát meg ne, ezt meglátjuk. nem tudom megmondani. Végül is a sajtóval nem azért kell jobban lenni, mert a sajtóval jó-jóban lenni, hanem a sajtó elvileg valamiféle immun, valamilyen reflex szerepet tölt be a tekintetben, hogyha nem dolgozik rosszul, akkor visszajelz, és olyan dolgokat vet a másik szemére, amit ő kifogásolni valónak tart, és ajánlja a másik figyelmébe, hogy ezen gondolkodjon el. Ezzel a definícióval alapvetően gondol nem vitatkozik. De. Ezzel is? Lenne. Tehát az valóban nagyon fontos lenne, és nagyon jó lenne, hogy a sajtó tényleg úgy működne, hogyha egy miniszter jól dolgozik, akkor, akkor a sajtó elismeri, ha pedig rosszul, akkor folyamatosan fiskálja, de azon Magyarországon nem ez a helyzet. Jó, de akkor, amikor a sajtó az iránt érdeklődik, nem én vagyok az első, tehát én csak beálltam a sorba, húztam egy sorszámot, nem is egyessel kezdődik a sorszámom, hogy egyébként ez probléma vagy sem, akkor ön azt mondja, hogy ez egy korai felvetés, várjuk meg a tevékenységet, és utólag, ha nem működik jól, azt írjuk annak a rovására, hogy nincs diplomája? Hát ívatjuk annak arrovására, hát ugye ezer, ezer, ha valami, vagy valaki, ha nem működik jól, ezer okból nem működhet jól, de lehet egy, nem tudom, akár lehet ez is, lehet egy ilyenok is. Nem tartom, nem tartom, hogy nagyon nagy százalékban valószínűnek, én úgy gondolom, hogy hogy a diploma az bizonyos szakmas specifikus foglalkozásoknál, ahol ahol mint például villamosmérnöknél, nyilvánvalóan jó, ha van diploma, hogyha már valaki magas szinten üzi, de a politikus nem ilyen exakt tudással rendelkező szakma. Tehát. Hát annyira így van, hogy ez a bizonyos halbiológus az ugye nem véletlenül jött létre, hiszen egyébként lehet, hogy van diplomája csak valami olyan területre, ami egyáltalán nem predestinálja őt arra a feladatra, amit belád, de vagy betölt. De maradjunk a sajtónál. Én azt kérdezem öntől, hogy az végül is egyéni humorérzék, egyéni tolerancia vagy intolerancia kérdése az, hogyha egy e, internetes újság fotósa beleles a miniszterelnök úr írásába akkor, amikor a beszédét mondja, vagy olyan összeállítást közöl a honlapján, amiben viccelődik sokak számára pozitívan, de a politikusok számára nem pozitívan arról a parlamenti életről, amiről tudósít, aminek következtében a fotós nem dolgozhatott, aminek következtében az index, amíg nem tud olyan tudósított kiállítani, aki tisztelet teljesen közeledik a parlamenthez, nem tudósíthat a parlamentből. Ön ezt egy megfelelő megoldásnak találja, vagy ő mit gondol erről, miközben lehetséges, hogy a konkrét ügyet bok magasságig se ismeri? É, é, nekem ez abszolút belefér a saját a Tehát az újságíróról mond el nekem sok mindent, hogy, hogy valaki a helyet, hogy, hogy információk után menne, abból csinál hírt, hogy, hogy mit tudom egy miniszterelnöknek a papára. Oké, okay, valaki információ után megy, mint például Mongatila. Mongatila története arról szól, hogy Barózó elnök úrtól kapott egy levelet uh, uh, Orbán Viktor, amelynek tartalmát, Giroszász András másban látta, mint ahogy egyébként Mong Attila, aki valamilyen módon erre a levélre szertett, és azt követően, hogy Giroszász András ennek egy olyan interpretációját adta a klubrádióban, ami az ő fordításában, mint angol-magyar fordításában nem egyezett meg az eredetivel, ezt részletekben közölni kezdte az origó Az önvélemény ez szerint ez belefér a sajtószabadságba, vagy sem? Bele. Bele. Nekem bele. É, ugye Viviane Redding is íz nekem levelet, ami történetesen azért volt más, mert itt van nálam a ellenére, igen, Annak ellenére, hogy Viviane Redding... A személyes beszélgetés során azt mondta, hogy ők ezt abszolút nem akarják sajtó tenni, és nem fogják kiadni az újságíróknak, és a többi, és a többi. Mégis természetesen kikerült az újságírókhoz, de hát szerintem, hát, nem kell háborodni, hanem ha kezelni kell az ügyet. Hát... Amikor tehát Kocsis Máté Pintér Sándorhoz fordul az ügyben, hogy tudja meg, hogy ez belefér -e abba a szabadságba, ami az újságírót illeti, az túlmegy azon, ami az öntolerancia szintjét egyébként zavarja? Szerintem ez egy politikai lépés, nekem belefér abba, ami a, a szabadságba tartozik. Az Tehát. teljesen jó, amit mond, mi az, hogy politikai lépés, mert ez nem tudom, hogy mit jelent. Politikai lépés olyan értelemben, hogy, hogy nyilvánvalóan, engedjék, bocsánat, Kocsis Máté úgy gondolja, hogy, hogy fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy egyik személynek, a másik személyhez írt levelének a megszellőztetése az adott esetben titkot is érthet, vagy valamilyen bizalmas információt is érthet, tehát, hogy itt egy enyhén az indiszkrécióról van szó, de ezen túl szerintem biztosan de nem hiszem, hogy, hogy komoly gyomozást tudna az zsigben elindítani, vagy ez eredménye járna, hát ez van ez így. De az indiszkrécióról ön mit gondol? Vagy a diszkrécióról? Hát nyilván, tehát van egy úri ember szabály, ugye, hogy egy levelet akkor lehet nyilvánosságra hozni, hogyha a címzett ahhoz hozzájárul, és csak azután, miután a címzett azt megkapta. Mi így tettünk ezt a Vidi Pivi írt nek Az egész magyar sajtó rajtunk volt, hogy ugyan már adjuk ki a válaszlevelet, de uh -huh. mondtuk, hogy nem adjuk ki addig, ameddig egyrészt meggyőződünk róla, hogy ők megkapták. Másrészt pedig felhívtuk őket, és elmondtuk, hogy itt van rajtunk az egész magyar sajtók, mi ezt szeretnénk kiadni, de természetesen csak abban az esetben, hogyha ők hozzájárulnak, és ők hozzájárultak. Számomra ez, a, hogy menjem, ez, a, ez az ügyek intézésének módja. Ehhez képest minden más indiszkréció, de hát 100 esetből 98-ban nap vagyunk a, a részesei, így vagy úgy. Tehát ilyen az élet, hát az ember azt sem szereti, meg azt sem, hogy dolog, rálépnek a lábára, akár szándékosan is a villamoson, de hát... hát a tudaláshoz, és nem bágja de a lábát. Uh, ugyanakkor ugye annak is jelentősége van, hogy ki hogyan viszonyul a valósághoz, mond a törőbe, ez értelmetlen. A kérdésem az, hogy ugye ez alapvetően humán politikai műsor, uh, Ab, ami azt jelenti, hogy én emberi megnyilvánulásokat elemzek, és abból próbálok dolgokat kikövetkeztetni, és e tekintetben ön és köztem semmi különbség nincsen. Az, hogy én miniszterelnök helyettes, az azt jelenti, hogy én a világ más területein jár, abból adódóan, hogy én egy műsorvezető vagyok, pedig ennyi. Tehát én, én alapvetően önben nem a Fidesz látom, és az mszp sem, sem az mszp de ebben nem mondtam újat, szerintem ön tisztában van. Azt kérdezem, hogy ebből a szempontból, vajon amikor Giroszász András eljárt a klubrádióban a levél tartalmát illetően, ő is egy politikai megnyilvánulást tette, mint ahogy Kocsis Máté, amikor azt mondta, hogy ez a levél nem azzal a tartalommal bír, mint amit egyébként Mungatilla látott ugyanabban a levélben, ami egyébként felbőszítette az origó újságíróját arra, hogy végül is ezt a diszkréciót vagy indiszkréciót, de ez csak idézőjelben elkövesse. Vajon ő a feladatát látta el akkor, amikor más jelentőséget és más tartalmat, tartalmat tulajdonított egy levélnek, amelynek a szövege egy és oszthatatlan? nem tudom, mert nem tudom, hogy pontosan mit mondok Giroszáv hangrás, én a, ismerem a, vagy nem, nem ismerem, mert így se ismerem, nem volt annyi időm, hogy az egész eddig, hogy Mongatilla meg Giroszáv hangrás között, ez ígyben áll a bár, de olyan mértékben nem tartom hogy mondjam, lényeges kérdésnek itt, hogy egészen fontosan György Szaszándorás és ennek apropóján mongatilla. Tehát nem, szerintem nem az a lényeges, hogy, hogy ott pontosan. kérdezek, azt kérdezem öntől, hogy egy egy bizonyos szintűlációkban nagyobb mértékben kell -e védeni a Mundér becsületét, mint ahogy egyébként azt a Mundér mások szemébe megkívánná. <gül> tehát ez azért megérdemli, mert mit jelent az, hogy nagyobb, és mit jelent az, hogy más. Akkor azt kérdezem, hogy az igazsághoz való lojalitás az egyébként egy strikt vagy nem strikt fogalom. A azt, érzi, azt érti, hogy mindenáron ragaszkodni kell ahhoz, amit az ember igaznak. Nem, hogyha ön egyébként kopasz, és én azt mondom, hogy önnek nincs sok haja, akkor egyébként én igazat mondok, vagy pedig ez egy olyan dolog, amit ön utál, ezért az ön hajáról nem lehet beszélni, de legyek én kopasz. Én szerintem igazat mond eufémisztikusan. Igen, tehát ennyi szerintem befér a politikában, különösen a nem egzakt, bár a kopasság az mondjuk az viszonylag egzazt fogalom, de... Erről beszélek. Azt kérdezem öntől, és ebből a szempontból én a médiatörvényt is így elemeztem, függetlenül, hogy azon kiváltságosak közé tartoztam, akinél két nap, két álló délután Szalai Anna Mária Strázsát is végigvettük a médiatörvényt, nem különösebben nagy közérdeklődés mellett, de ez már legyen a köznek a baja vagy az enyém. Én már abban is azt éreztem, hogy az a fenyegetés, ami potenciálisan benne van a törvényben, és ami egyébként más törvényben is benne van, de ebben akkor abban a formájában sok szempontból benne volt és benne van, az humánpolitikailag hat majd ki az emberekre, tehát a, a gerincük fog másféleképpen működni, másféleképpen fognak viselkedni. Anélkül, hogy milyen ismerni a történetet, szeretném önnek elmondani a Lomnéci történetnek a tegnapi feldolgozását Szabó Lászlóval, aki az mtv annak a szóvívője, akivel én egyébként azt, azt követően kerültem kapcsolatba, hogy kétszer is lemondta a beszélgetést a Magyar Távidati Iroda vezérigazgatója, de nem azért, mint ön, hogy uh, Rasz Putyinban, vagy Soz Szolzsenyi tartózkodik, és ott nincsen telefonvonal, hanem valamiért nem akarodzott neki beszélni, és a tegnapi több mint fél órás beszélgetés úgy ért véget Szabó Lászlóval, hogy azt az egy konkrétumot, amiből egyébként kiindult az egész történet, hogy hogyan tűnt el Lomnici Zoltán feje, és hogyan nőtt ki Lomnici Zoltán törzse Tőkés László karjából, erre a kérdésre, erre az egyetlen mindent lehetővé tévő kérdésre, erre nem kaptam választ, mert ezt egyébként Szabó László vagy nem tudja, vagy nem mondhatja meg. Ez nem abszurdum? Biztosan az, nem, nem hallottam a beszélgetni, biztosan az, nem tudom, de hát maga az ő is egész Hát erről van szó, hogy embereket rúgnak ki, miközben nem, nem, nem tudják megmondani, hogy az a négy technikai munkatárs, aki lehetővé tette ezt, hogy eltűnt Lomnici Zoltán feje, mire alapján jártak el? Erre nincs válasz? De tehát az olyan, mint van egy, van egy csapek uh, regény, az arról szól, hogy van két nyom a húban és onnantól kezdve csak egy folytatódik, és senki nem tudja, hogy a másik nyommal mi történt. De, de hát kirúgták a, a felelősöket, vagy tehát nem tudom. De a felelősökről nem, a, de tudja, hogy a felelősöknél mit állapítottak, meg hogy a felelősök nem vették észre a hibát? De azt nem állapították meg, hogy ő miattuk következett ez be. Tehát jelen pillanatban ott tartunk, hogy négy vágó, vagy négy technikai munkatárs azzal szórakozik, vagy azzal szórakozott, hogy eltüntette Lónisi Zoltán fejét, de arra a kérdés, hogy ezt miért tették, erre nincs válasz. Értem, de én meg azt a részét nézem, hogy botrány lett belőle, embereket rúgtak ki miatta, tehát igenis... Mi de engem az ok érdekel. Tehát engem nem a felelősségre vonásabban az esetben, ha nem tudom meg az okot, akkor az egész nem kezelhető. De kezelhető. Hát nézzem meg, hogy olyan botrány van, hogy ezt követően nyilvánvalóan ügyelnek már arra, hogy, hogy más, ne, vagy amikor kitakarnak akarnak valakit, akkor ötször meggondolják, hogy ez, ez vállalható. De, de az, azt ugye megértőjégen az foglalkoztat, hogy miért akarják ide, erre nők, nincs válasz. Tehát, mert ön a nem politikusodik. Engem meg az érdekel, hogy működik-e működik -e a véleményszabadság, vagy nem működik, és szemmel láthatóan működik, megtorolta a véleményszabadság, amit valaki ki akarta, Tehát szemmel mindenfajta indok nélkül. Anélkül, hogy túllépnék az ön személyiségi hogy jogi határán, ami együtt együttműködésünk tulajdonképpen ez a tandem? Tehát ön a politikus, én a műsorkészítő, így dolgozunk együtt, téntekenként. Kár ez is lehet, nem tudom. Jó, no, csak azon gondolkodtam, ami már tegnap Lázár Jánosnak említettem, hogyha ellenzékben lesz, akkor ugyanúgy együtt dolgozom vele, de akár szorosabb együttműködés is el tudok képzelni. Ő felvajánlott nekem valami hódvezővásárhelyi, eh, azt még nem tisztáztuk, hogy ott fogok-e lakni, vagy sem, de ez önre is működik. Tehát én úgy döntöttem, hogy amíg a miniszterelnök... Együtt ellenzékben. Miniszterelnök. Abszolút, ön igen, de Lázár úr nem. Tehát én azt akartam mondani, hogy amíg újra szervezi a miniszterelnök úr az országot, addig én ennek a, a gelka szintjén, tehát hogy a szerelésben szívesen együttműködöm, de csak ilyen ránézéses alapon, mert semmihez nem értek. Úgyhogy ez, ez önre is vonatkozik. Azt kérdezem öntől, hogy az alkotmánybíróság döntése, amely egyébként a büntető eljárási törvényt is érintette, a tekintetben ön azt agályosnak tartja, vagy tudomásul veszi az alkotmánybíróság döntését, hiszen ön azok közé tartozik, aki nem nagyon szokott vitatkozni, a, a nagyon is lehet örölni az alkotmánybírósággal. Így van, én most is abszolút mindenfajta kommentár nélkül tudomásul veszem, természetesen. És ön azok közé tartozik, aki ennek megfelelően változtat, vagy ön az a politikus, aki azt mondja, hogy változatlan formában terjeszti be, legfeljebb olyan módosításokat tesz, olyan jogtechnikai módosításokat, mint ami az egyházi törvényre volatkozik, amivel kapcsolatban sokan azt hitték, hogy a hivatalosan elismert egyházak száma gyarapodik, de egyébként ez nem történt be, és olyan módosítások történtek, ami alapján már hihető, hogy az alkotmánybíróság nem talál benne kivetni valót. Itt fontos tudni, hogy a három törvény közül a médiatörvény, a gyorsítócsomag, illetve a zöldságügyi törvény közül egy sem a minisztérium által, hogy mondjam, készített, nem, nem kormány előszereztés volt. A médiatörvény ugye az annak kalandos története van, azt tudjuk, ez az képviselőindítvány volt. A gyorsítócsomag, az alkotmányügyi bizottság indítványa volt, az egyházügyi törvény pedig eredetileg itt készült százfalviláztó, mindenkivel egyeztette is, de és éppen ez okozta aztán az alkotmányjelenességét a szavazás előtti délután alapvetően átírta a, a Fidesz frakció a szöveget. Ezt ön már egyébként jobban veszi tudomásul, mint hogy annak idén a média törvény kapcsán Rogán Al a vita kialakul Szolai Anna Mária rendelet alkotási jogát illetően? Azért veszem jobban tudomásul, mert én ott akkor egy évvel ezelőtt, majdnem egyébként egy éve volt. Ez így van? Ott akkor annak a, annak a pontján voltunk, hogy megtörik-e egy gyakorlat, ami addig az azt megelőző fél évben töretlen gyakorlat volt, nevezetesen az igazságügyminiszter egyetértése nélkül alkotmánymódosítás nem mehet be a parlament elé, akkor a frakció úgy döntött, hogy megtörik az a gyakorlat. Én azóta nem ellenkezem, mert hogyha úgy gondolják, hogy az a gyakorlat, hogy az miniszter véleménye csak egy sok közül, akkor én azt fontosnak tartom jelen. Oké, okay, én azt kérdezem Öntől, akit azért mérsékelten ismerek, hogy Önnek egyébként az, hogy ezen túllépelt ez könnyen ment, leszámítva az első lépést, ami nehezen ment? a gondolathoz természetesen nem ment könnyen. Hát, hogy viszont hát senkinek nem megy ilyenkor. Könyve. De amikor ön azt mondja, hogy ezt tudomásul veszi, akkor önben a pártfegyelem az igazsághoz való ragaszkodás, vagy mi a frászkunygó vezéreli önt, mert ugye ezek egyébként nem feltétlenül összefüggő dolgok. A pártfegyelem és az igazsághoz való ragaszkodás, vagy az szakmai tudásának az élvédei juttatása adott esetben kerülhet a hétköznapi gyakorlatban, mint hogy az be is következett így van. De hát ez egy munkahelyi fegyelem az ember. A, munkahely, a saját munkahelyén is sokszor van úgy, hogy egyébként olyan neki van egy véleménye, de a véleményével kisosségben marad, és dolgozni kell az... De, ő az de az ő minden nap tudja, hogy a navracsis egyébként hol van a határ? Hát ez így olyan kérdés, hogy azt mondom rá, hogy nem, akkor azt mondják, hogy hülye vagyok, hát már azt sem tudom, hogy hol a határ, ha meg azt mondom, hogy igen, akkor az úgy néz ki, hogy én minden egyes döntés. Félreért, félreért, én azt kérdezem, hogy ön azt mondja, hogy azért tudja azt, hogy hol a határ, mert hogy egyébként azt nem hagyja, hogy önnel a szók képletes értelmében felmossák a padlont, és azt mondja, hogy gyerekek, ez nem fér bele. Vagy változtassatok, vagy én lépek le. Hát, Elképzelhető ilyen szituáció is igen, persze. Hát né. Nem, nem, de hogyan, tehát a politikusi élet szerintem pontosan ugyanúgy mint bármilyen más hétköznapi ember életen, van úgy, hogy az ember úgy kell fel és úgy megy be a munkahelyre, hogy azt mondja, hogy ezt már nem fogják tudni megcsináltatni velem, mert felmondok. Ugyanez van a politikában. Azt kérdezem Öntől, szóval, hogy, ez még belefér. hogy ez se tartozik Önhöz, de végül is az, hogy az IMF bizottság, IMF Európai Központi Bank, Európai Uniós bizottság, csak ezt így nagyon hosszú elvont, tehát az a, az, a, az a sok ember, akik itt voltak Magyarország esetleges hitelfelvételével kapcsolatban, az vajon praktikus stratégiailag egy jó pillanat volt és taktikus-e, hogy a Salamó László féle alkotmányi bizottság, illetőleg magát a jegybank törvényt is akkor terjesztették be, miközben egyébként azt mondták, hogy ez 2012-re halasztódik, bár lehetséges, hogy az alaptörvény miatt ezt nem lehet, és végül is ennek elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy napra egy hete ilyenkor már az IMF bizottság nem volt itt Magyarországon, miközben a miniszterelnök ura tárgyalások folytatásáról beszélt. Hát az én ismeretem szerint a problémát az okozta, ami egyébként több esetben is már probléma volt, hogy van egy előzetes, tehát törvény, bizonyos törvényalkotási tárgyak esetében van egy előzetes egyeztetési kötelezettség a tagállamoknak, például az Európai Központi Bankkal, és ez maradt el ezen módosító indítványok tekintetében. 543 ezer dolog van, de még mielőtt Ágóta rám szól, hogy visszaadjam Önt, részint a barózólevélel kapcsolatban, részint azzal kapcsolatban, mint Ön mondott. Azt kérdezem, hogy azt is napra pozícionálnia kell a politikának, és ezt követően pedig az itteni lakosoknak, hogy hogyan viszonyulunk Európához, mert uh, ugye a mostani helyzet egészen más feltételrendszerű életet tesz lehetővé, mint ami korábban volt, Uh, hogy vajon barózó kit képvisel ön előtt felhívott engem Gaudi Nagy Tamás és uh, támogatta az önök tevékenységét, de még határozottabb a fellépést uh, igényelt volna. Az emberben aggodalom van, amikor elmegy az IMF és attól tart, hogy Magyarország nem tudja finanszírozni magát, miközben álltak Martonyi Júrics Fidesz frakcióban azt mondja, hogy ezt uh, uh, vállalhatatlan, nem fog fizikailag menni. Gaudi Nagy Tamás írországról beszél, hogy átütemezni kell uh, az itteniek köztük én uh, attól Félnek, hogy az egekbe száll, bár nem vagyok devizahiteles, de még egekbe száll a forint, és az államcsőd veszélye fenyeget tehát hogy az ember ebben a napi szabadságharcban, amivel én nem viccelődnék, ezért aztán idézőjelbe se teszem, hanem az Unióhoz való viszonyunkban abban, hogy ez egyébként függvénye a megállapodásnak, ön vizionálja a 2012-es Magyarországot, amely nagy nehézségek árán, de eljut annak az évnek a végére, vagy van egy olyan érzete, hogy az európai együttműködésünk, vagy képtelenségünk következtében lehet egy olyan katasztrófa szituáció, amiben persze életben maradunk, de egy olyan gazdasági helyzetben nézzünk szembe, amiben az elmúlt x évben nem kellett. Én úgy gondolom, hogy válság, egy nagyon súlyos válságban van egész Európa, és hogyha megnézi valaki a 29-33-as gazdasági válság sajtóját, akkor ott is azt látja, pontosan ugyanezt látja, minden szabály felborul, Mindenki próbál valahogyan, mint ahogyan általában egy, egy válsághelyzetben, egy rendkívüli helyzetben szokott lenni, amikor az emberek félre dobják, adott hogy az emberek egy része félre a megszokott uh, viselkedési normákat, kommunikációs normákat, és megpróbálnak valahogy a maguk boldogulni egy kicsit most az államok is így vannak, politikusok is így vannak, gazdasági szakemberek is így vannak, hogy van, aki ilyenkor a megszokott konvencionális módon próbálja kezelgetni, és, és reménykedik, hogy hátra jobbra fordulnak a dolgok, és van, aki pedig próbál új utaknak találni, és ebben benne van mindig a, a, a vereség kockázata is, vagy a vesztesség kockázata is. És szerintem most ez van, tehát azért bizonytalan. Hogy én, azért tűnik bizonytalan a helyzet, mert bizonytalan a helyzet, tehát minden változik. Jó, de hogy én egy nyuszi vagyok, és ön az oroszlán, akkor vagy valószínűleg a többi állat azt mondja, hogy hülye vagyok, ha önt ingerlem. Vagy rossz a hasonlat? Persze, ez így van, de, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a politikában azért nagyon sok minden mű, múlik az érdekérvényesítés, hogy milyen ügyességén, sikerességén is, tehát szerintem. De a Newszi másféleképpen tud érdeket érvényesíteni, mint az oroszlán. Névem, tehát ez stílus különbség, adott esetben világnézeti különbség, habitusbeli különbség is, van, aki így, van, aki úgy, van, aki keményebb tárgyaló, van, aki látszónak puhább. Jó, amikor azt mondják, hogy Orbán Viktor elmegy a falig, és abban azt látják, hogy csak az ökör következetesünk, közben nem azt mondtam, hogy az Orbán, hogy a miniszterelnök úr egy ökört, tehát még mi lesz akkor az egy rossz fordítása annak, amit most lát egyébként sok ember, tehát rosszul fordítja le a miniszterelnök úr magatartását, azért kezdve öntömben ő viszonylag közelebbről látja. Ebben a helyzetben, mit, mit, ugye ez az egyik legérdekesebb kérdése a politikában a következetesség kérdése, hogy mit és milyen időtávon belül kell az embernek következetesnek lenni, amit rendszerint szemünkre szoktak hányni, hogy miért mondunk ma mást, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt mondtunk. Ez is lehet egy következőség, hogy miért mondom a másfél, amit egy évvel ezelőtt mondunk. És én úgy gondolom, hogy 2011 nagyon sok szempontból, kösnek 2011 második fél évvel, olyan mértékben írta úgy a, a, a dolgokat, hogy ebből szempontból új tájékozódási pontokat kellett találni magunknak. Olyan mértékben romlott Európán belül a gazdasági helyzet, a pénzügyi helyzet, hogy más nem mondjak, ugye bedőlt, bedőlt Portugália, bedőlt Spanyolország, bedőlt Olaszország a hagyományosan bedőlő Görögországhoz képest, és ugye, nagyon sok országról keringenek még plecsák, ami egész egyszerűen szerintem szükségesé teszi azt, hogy egy csomó olyan lépést, amit korábban terveztünk, azt ne úgy tegyük, meg más úgy tegyük. Jó, ugye, de arról nem tud, hogy Orbán Viktor adott esetben arra várna, hogy Görögország csődbe menjen, és akkor utána mi is csődöt jelentjük, és annak az árnyékában próbáljuk újra szervezni az életünket. Nem, nem, nem, nem, mindenki próbálja elkerülni a csődöt, tehát uh, szerintem ezért nem támogatjuk a, az adósság elengedést, az adósság átütömezés sem, hiszen pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy abban az esetben ez rosszabb, hosszabb távon, középtávon és hosszabb távon számunkra rosszabb, kereteket és feltételeket eredményes. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Januárban én való a második felében folytatnám, bár a mi kettőnk beszélgetésének nincs köze ahhoz, hogy a parlament összeül -e vagy sem. Kívánok önnek kellemes karácsony, és boldog új évet ágotának, is legyen átadni, mielőtt az emberek nem tudják ágot az nem az ön házasságon kívüli bármik hanem az ön közvetlen munkatársa, akivel tartom a kapcsolatot. Um, és az országnak is kívánok. Ugye ön a legmagasabb uh, méltóság, akivel én beszélgetek, így aztán az országnak is próbálom így átadni, de még miért egybevetném Brezsnyelvel. Elköszönök öntől, is kívánom önnek azt, hogy ami önnek jó mindenkinek az legyen. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom én is, és minden hallgatónak és Boldog új élet, boldog karácsony. Nincsenek sokan, úgyhogy egyenként átadom neki. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Itt mindenki megkapja a Reklám. A Kegyfej Jancsi verbális mészárosa, a gyalázatos író, a torzlelkű liberális ítész fiala, megint írt egy könyvet. Kossz. Ez a címe. Olvassa el, hogy még jobban utálhassa. Én Cseperi Györgyőt keresem. Találtam, Adásban adhatlak? Annak idején, de ez nem volt olyan nagy valami igen, de a Magyar Rádióban utálfélek, a változtat. Én a Magyar Rádióban szoktam hozzá, az nagyon régen volt, de ott annyi okos ember volt, hogy ha valami bajom volt, akkor hozzá fordultam. Fugyáltat, hogy Bölcs István annak idején közölte, hogy nekem egyszerűen csak világfájdalmam van, és most, amikor ebben a mostani köz és saját magam helyzetében végignéztem, akkor magamban néztem, hogy kit hívjak föl. Tavaly 22-szer beszéltem a Hankissal, aki 22-szer azt mondta, hogy hívjam legközelebb, csak kerestem ilyen hazabölcsét, most képzeld el, hogy én megtaláltam benned ilyen kvázi hazabölcsét, már most lerakod a telefont, hogy én végül is így akadtam rád? Nem, azért nem vagyok hazabölcső, de téged viszont a világ a fájdalommal. <gül> de ez egy objektív vagy szubjektív fájdalom, egyáltalán ez fájdalom? Ez mi? Hát minden fájdalom szubjektív, és ahogy Hegel mondta, mindenkinek az a fájdalom a legsúlyosabb, ami a női. Figyelj, gyakrabban beszélgethetnénk, ezt annak idején csak a pszichiátereim érzékelték, így hogy komolyan kell venni, más azt mondta, hogy hülye vagyok. Mi van most? Tehát amikor az emberek. Hát, te konkrétan mit érzékelsz a világban? Hát, Azon kívül, hogy köd van. Nézd, én egy idegen tanítvány vagyok, tehát én így a világban, mint olyanban nem érzékelek semmit, hanem pontosan azt veszem ki, hogy ez a semmi, ez engem voltak éppen, mire sarkal? Milyen gondolatokra, milyen eszmékre, milyen cselekvésekre? Tehát, ha úgy tetszik, én jól érzem magam, mert minél inkább mm, rossz a helyzet nekem, annál jobb, mert annál több a problémám. Csepeli, Györgyel beszélgetek, milyen problémáit szaporodtak meg az elmúlt időben? Hát vannak eszenciális problémám, ugyanúgy keresek elég pénzt, ez pályázatokat keresek, vagy munkát keresek, feladatokat keresek magamnak, el kell találnod a és hát az országban látok nagyon komoly problémákat, és Európában meg a világban szintén. Tehát ő tényleg nem panaszkodhatok. Olyan vagyok, mint a korgász, aki egy halakat, az tóban, tó körül keresi aznak estére való halakat, és hát a bőség zavarában szenved. Vak voltál eddig, hogy ezt nem láttad, vagy, vagy a tó változott meg? Nem, én eddig is láttam, eddig se palaszkodtam ha a hiányra, de most mintha az szokott már több lenne. De ez a mintha ez árulkodó, ez így van, vagy sem? Hát ugye hát én nem vagyok az a bölcs, mint ahogy te azt nagyon kedvesen hozzám veszáltad, de ennek következtében az én nézőpontom az enyém. Nyilván van más, hogyha egy Matolcsi György szemével nézek erre a túra, akkor abban gyakorlatilag nincsenek halak. Ha már egy tartunk és azt mondod, hogy Matolcsi György, én nekem néha az, az érzésem, hogy Matolcsi György, annélkül nem akarnám megbálni, hogy Matolcsi György nem létezik. Tehát, hogy Matolcsi György egyébként Orbán Viktor. És ez mindenkinél ebben a formában nem igaz, bár kicsit mindenki Orbán Viktor a kormányban. de egy motos így, hogy száz százalék igaz. Hát, ha így leszük, a nép létezik, és a népnek a, a, a tükrei ezek a személyek, akikről beszélsz. És hát ilyen értem, hogy hogyha a szemével nézzük ezt a tavat, akkor szintén sok sokan nincs benne. Ebből a szempontból szerinted kulcsjelentősége van, vagy technológiai kérdés, hogy éppen Magyarországnak, Magyarországnak milyen kormánya van akkor, amikor Európa és a világ is válságba került, bár lehet ezt az út, hogy válság kisejtettük eddig. Hát lehetne valószínűleg jobb kormány is, de van bennem annyi empátia a kormány iránt, hogy azt kell mondjam, hogy nehéz dolgunk van. Olyan őklött, probléma problémahalmaszt találtak, amit ugye egyik napról a másikra egyszerűen nem lehet se eltakarítani sem megoldani. Ez a probléma halmaz azon kívül, hogy a magyar néplélek az már csak olyan, amilyen ez valójában mióta halmozódik? Hát én azt hiszem, hogy 80-90-ben a rendszerváltásnál volt egy jelre, hogy túlságosan gyorsan megszüntették a szociálista nagyipart, és túlságosan gyorsan megszüntették a szociálista mezőgazdaságot. És ez a két megszűnés, ez több millió embernek egyik naptól a másikra. Azt jelentette, hogy nincs eszenciája, hanem elette valami bizonytalan. Mert egyébként, hogy ez nem történt volna, akkor most jobb állapotban találta volna ez a helyzet Magyarországot és a benne lakókat? Mondanom, mindenképpen, mert nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, és minden szociális kutatás azt mutatja, hogy ha egy országban nagyok az egyenlőtlenségek, akkor nagy a bizalmatlanság, nagy a az a fajta reménytelenség a vesztesek körében, Amely számukra, hogy mondjam... Beszélnél erről az egyenlőtlenségről? Ez nem mi? Nem, ezt az életben Ez miben áll ez az egyenlőtlenség? Hát szerintem, ha kimész az utcára, akkor egy világosan látod, hogy kik vannak az ahogjáróban, és kik vannak mondjuk a helyetben. De az országban, nem csak az ahogy, nem csak a városban? Az országban, én, hát hogyha elnéz Borsod megyébe és bármelyik fogva belenézel, vagy akár leszállsz Miskolcon a vasikról és szétnézel a pályadvaron, akkor hát nagyjából láthatod az alsó szegmenset és hogyha mondom elmész a helyetbe, vagy elmész a intonba, akkor látod az első szegmenset. Vagy éppen Miskolsz mellett elég, ha kibisz a füledra. Hát ebből a szempontból ugye egyszerűbb a helyet történet, mert a helyet nem változott annyira, mint a Miskolci pályaudvar. A Miskolci pályaudvar mióta van abban az állapotban, vagy mióta szakad le olyan mértékben, amilyen mértékben egyébként a helyet nem változik? Hát ezt mondtam a 89-90, éppen Miskolcs a legjobb példa arra, hogy ez a változás, ugye, ami kiiktatta a szövetkezeteket, kiiktatta a nagyipart, az milyen hihetetlen mennyiségű problémát tudott termelni az de az emberek is viszonyában. És bár Miskosz derekason küzd, azért újra definiálja magát, hiszen ez más városoknak is sikerült a világban, például mondjuk Manchesternek, vagy Pittsburghnek, de hát Miskosz még messze van attól, hogy a magyar Pittsburgh legyen. Az, hogy Miskolsz felzárkozzon, egyált, ezek, ezek a szavak, hogy felzárkózás, ez se az embernek az egyik, tehát ezek nem az ő szavai. Akkor, amikor te erről beszélsz, akkor egyébként az, hogy ez megszűnjön, 89 vagy 90 messze van, tehát hogy most akkor az ember látja, hogy mi a tendője ez ügyben, miközben egyébként álláskeres a gyerekei miatt. Mert a kettő azért nem ugyanaz. Hát persze kellene, hogy lássa, de a probléma az, hogy van egy kult a mobilitás, és ez, a, ez, ez itt már a mentalitásnál vagyunk. Tehát az szinte elképzelhetetlen valakinek borsod meg ide, hogy mondjuk átförtözön. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ragyogó. Tehát én pontosan ugyanezt gondolom, csak én nem mobilitásnak nevezem, ha jel, alternativitásnak a szónak abban az értelmében, hogy van más lehetőség. Az a mobilitás, maradjunk a technikai... Van más lehetőség, mindig van más de lehetőség. De az, az, az, amiben te beszélsz, az, hogy az emberek nem mobilak. Az miből adódik? Az abból adódik, hogy ez nem olyan nagy ország, hogy át lehetne menni Los Angelesből, New Yorkba, és akkor ez egy egészen más világ, akik New Yorkban után Lázár János, aznak nem megy utána Los Angelesbe, ahol egyébként élhet és virulhat. Miből áll a mobilitás, és mi az, ami nálunk ez működik, vagy legalábbis nem működik elég jól, vagy nem működik generálisan? Hát a mobilitás az a lélekben van, tehát a lélekben kell megnyúlni annak a hasadásnak, amiről beszélsz amely választási lehetőséget kínál és akkor már tudsz elindulni de hogyha a lélekben zárt vagy akkor nyilván az életben is zárt maradsz, és, de most a családról vagy az iskoláról beszélünk vagy miről? A... most a családról, az iskoláról beszélünk vagy miről? tulajdonképpen az élet minden területén az alternativitás, ahogy te mondod vagy a mobilitás, hogy én mondom, alapvető fontosságú, mert ugye De ezt kérdezem, hogy ez hol, hol csesződik el a családban, az iskolában, hol, hol kéne ezzel szembesülnie annak, aki adott esetben otthon ezt nem tanulja? Hát otthon nem fogja megtanulni, az biztos. Az a baj, hogy az iskolában se tanulja meg, a tömegkommunikációban se tanulja meg, tehát éppen nincsenek olyan csatornák, amelyen keresztül... Elvileg az utca, az utca nevelné erre? Tanulhatná. Tessék? Az utca nevelni erre? Az utca az inkább prostitúcióra, meg devianciára merre, tehát abban nem bizakodnék. Az, az a fajta alternatívításra, amit nem javaslok senkinek. Akkor hol fog megnyílni és mitől? Hát ehhez kellene egy jobb közpolitika. Tehát nyilvánvalóan egy jobb közoktatási törvény kellene annál, mint ami van. Egy jobb felsőoktatási törvény annál, ami van. Egy jobb kutatás és innováció politika annál, ami van. Tehát az egész magyar életből hiányzik a a, és ez a politikai szint, a, a, a vízió, amely az alternatívást tartalmaz. Az elmúlt húsz évben volt ezügyben minőségileg jobb a helyzet? Nem volt, nem volt. A szocializmusban minőségileg jobb volt a helyzet? A szocializmusban minőségileg jobb volt a helyzet? A szocializmusban más volt a helyzet annyiban, hogy ugye gyarmat voltunk, vagy elnyomott ország voltunk, ott lehet, lehetett hivatkozni arra, hogy Moszkva nem akarja. De paradox módon ebben az elnyomott helyzetben is azért elképesztő életművek jöttek létre, mondjuk a Kornaira gondolsz, a Pataki Ferirre gondolsz, a Hankis elemére gondolsz, elképesztő találmányok jöttek létre, elképesztő teljesítmények a kultúrában. Tehát azért, amit a, a Schlauss mondott, hogy a elnyomás az bizonyos értelemben az alkotói szabadságunk egy feltétele, ez kicsit nem teljesít a szociálisban. A, a, most nem ebben az értelemben, mitől fog változni itt a helyzet? Most a Hoffman rózsaféle köznevelési törvényre nem szeretnék így újra mutogatni, mert nem ez volt a kettőn beszélgetésének a tárgya. Hát nézd, egy törvény önmagában sokat nem fog számítani, mert ugye a, a dolog lényege az iskola Pedagógus... Jó, de mitől lesz meg az a mobilitás, amitől az emberek ugye nem lesznek jobb helyzetben, de az egyéni szabadságukat jobban fogják tudni megélni? Vagy legalábbis megpróbálják? Hát ezt, ezt mindenkinek saját magának kell megoldania. Ha nem oldja meg, akkor sajnos a helyzet rosszabb lesz. Gere Ádám mondott legutóbb, kísértetiesen hasonlót egy konferencián. Hát, nagyra becsülöm a Gere Ádámot, és sok szempontból azonos módon gondolkozom vele, tehát ez nem véletlen. Miért nincs belületek több, vagy az egyáltalán nem baj, hogy nincs belületek több, mert hogy ez nem így működik? Ugye én vagyok az a kejfejancsiban, aki erre bátortalan kísérleteket tesz, de nagyon sokan azt mondják, hogy ne akarjam őket átvinni az utca túloldalára, mert nem akarnak átmenni, vagy nem oda akarnak átmenni, hiszen egyébként azt, amiről te beszélsz, azt mindenkinek magának kell megtalálni, az központosított módon nem működik. Egyáltalán nem, mondjuk, hát belőle is több, abból se ártana, hogyha több lenne. De hát úgy tűnik, hogy az olyasmi források, mint amiket te is képviselsz, azoknak a száma most nem. Éppen... És azt tudjuk egyébként, hogy ez baj, és ha baj, akkor ennek mi az oka? Vagy akkor mindig ugyanoda fogunk eljutni az iskolához, vagy hova? Hát nézd, egy olyan országban, ahol egyre kevesebb gyerek születik, egyre több az öreg, Egyébként az inaktív, ráadásunk agyerszívás is van, tehát a, akik érnek valamit, azok elmennek, ott azért nem fogadnék a, a boldog jövőre nagy otca. E, magyarul, hogy azt mondod, hogy a tendencia eddig is, és eddig sem volt túlságosan jó, és erre jött rá a világváltozás, ami aztán kifejezetten nem jó állapotban talált bennünket. Igen, és most kellene a 20-áros fordulattal ugye Oké, okay, hát 20 fordulat végül is van, az jó. Hát igen, de a utáros fordulat, hogyha 360 fokos, akkor nem sokat ér. Mennyiben 360 fokos? Hát, hogyha ugyanozzal jutunk vissza a fordulat végén. Hát annyiban nincs igazad, hogy végül is csak a szenved kudarcot, aki próbálkozik. Igen, igen, de azért, mondjam, ez a cigánynak a, a lovacsete. Én, én inkább azért arra gondolok, hogy ha az emberek világosan megfogalmazott céljai vannak, jó megváltozott eszközei vannak, akkor az a fordulat, amiről beszélek, az nem bemételem. Az a vízió és az, amiről te beszélsz, az rendszeresen megjelenik ebben a műsorban, de gazdaságpolitikusok részéről is, mint például Duranelli Péter, aki azt mondja, hogy ahhoz, hogy a gazdasághoz közelítsünk, ahhoz fix értékrendszernek kell lennie, független attól, hogy ezt az emberek egyébként így gondolják-e vagy sem. Ennek a hiánya az. Miből adódik? Vagy ez sose volt, vagy tönkre ment? Ezt mondtam korábban is, valahogy úgy érzem, hogy az újnak nálunk nincs igazán persze. Az új az a deviancia, de nem abban az értelemben, hogy én beszéltem a devianciáról, hanem a, a többség számára az ilyen olyan, mint hogy te tennevelsz, érted, előáll azzal a hülye ötlettel, hogy kezet kéne most, mielőtt valaki a szülőnőhöz. És, és, és szegény szeme lesz megőrült. És nem kiderült, hogy róla kell az egyetemet és nem azokról, akik nem mostak kezet. De most mi egyébként egy, egy, egy nem kezet mosó nemzet vagyunk, mert ez, ez meg egy hülyességet, hát ezt nem lehet mondani. Hát átít nem fogadjuk el az új dolgokat, félünk az új dolgoktól, félünk az idegenektől, félünk a világtól, bezárkózunk, nem tudunk nyelveket, és nem vagyunk mobilak, ahogy beszéltünk erről, nincsenek alternatíváink. Tehát... Az, amit ma egyébként a kormány képvisel a, a tekintetben, hogy hogyan viszonyuljuk a világhoz, de Európához, az nem egy alternatíva? Hát alternatíva, de az a fajta alternatíva, amit már egyszer... Nem is egyszer többször kipróbáltunk, utoljára mondjuk, nem igazán nagy sikerrel, mondjuk, Merzburgnál, vagy Alsburgnál. Ez analóg? Tehát ez hasonlít hozzá? Hát annyiban analóg, hogy ha egyszer az ember nyugathoz akar tartozni, akkor ne fordítson nyugatnak hátat. Amikor az ember azt mondja, Gyuri, hogy nyugathoz akar tartozni, akkor mit mond? Nem régen azt mondta nekem Gaudi Nagy Tamás, aki Egy pillanatra Egy pillatra várják. És Heidegger ugye Anaximandosszal kezdte. Anaximandros volt az első filozófus, aki leírt egy mondatot. Azóta az a mondat a nyugati kultúra alapja. Aki ettől a mondattól eltér, az az én szememben nem fordul. Mi a mondat? A mondat nagyjából úgy szól, hogy az időrendjében jogtalanságokat követ el, követnek el az élők egymással szemben, és hogy mindenek van kezdete, közepe és vége. És amikor Gaudi Nagy Tamás, aki az én műsorom hallgatója, és betelefonál, és azt mondja, hogy Kazaksztán felé kell fordulni, akkor az ugyanúgy lehet nyugat, vagy pedig ez egy olyan értékorientáció, ami nem összehasonlítható, és Kazaksztán ez ügyben minek a szinonimája? Kazaksztán-kelet. És ami keleten van, az mindent filozófiáját tekintve, az nem lehet megoldás, Tehát, hogy genetikusan a nyugathoz tartozunk, vagy hogyan tudjuk azt, hogy egyébként az iránytünk az jó, vagy megbolondult? Hát mi mindent lehet, de hát egyszerre a kettő biztos nem lehet. Szóval egyszerre nem lehet a Szent Istváni Magyarország keretei között is élni, és visszavágyni a turáni őshazába. A kettő együtt nem megy, választani kell. A mobilitás hiánya okozza az identitás hiányt, vagy ez nagyon furcsa identitás, vagy a kettőnek nincs köze egymáshoz, vagy ez egymás következménye, mert ez utat eszembe. Hát, mint mondtam, a mobilitás az a lélekben van. Tehát, hogyha immobila lélek, akkor immobila test is. És ebből adódik az identitás hiány? Hát az identitás az már csak habatortán, persze. Mennyiben habatortán? Hát, mert a, a dolog lényege, amit te teszel, amit te csinálsz, és az, hogy mit gondolsz arról, az ugye az identitás, az ilyen értelmezére követi a, a tetteidet. Másfelől viszont äh, ravasz az a dolog, mert hogyha nincs äh, alternativitás az identitásodban, akkor tetteid sajnos äh, alternativáltanak. Jó, akkor te személyesen a saját egyéni megoldásodat miben találod, azon kívül, hogy munkát keresel, hogy jó körülmények között tudja felnevelni a családodat? Hát Végül is te voltál már külföldön, most itthon vagy, biztos nem véletlen, vagy visszamész külföldre? Megyek vissza külföldre, de a számomra a meg a belföld az, az nem egymás más kizáró alternatívák, mert hogy mondjam, én itthon, itthon vagyok, tehát a problémáim azok innen származnak. A gondolataim azok abból táplálkoznak, hogy ki járok a Bartók Bélóton, vagy találkozok, fel, de a hatos os villamoson, de nem találkozok. Az, hogy a fisszevenyűn, ha járok, az, az egy másik lét. A számomra nem a gondolkodásnak a léte. Mi a te számodra most a megoldást? Hát az, hogy pályázni, pályázni, pályázni. Most az Európai Unió, hála Istenek, fölemelte nagyon jelentősen a, a kutatási kereteket, úgyhogy lesz a pályáznom. Azt látod, hogy mi az unió keretén belül maradunk? Az egyértelműen. És az, hogy annak a széleit tapogatjuk-e előbb, míg eljutunk a centrumban, mint a sötétben botorkáló ember, aki egyébként nincs tisztában földrajzilag azzal, hogy hol van, az befejeződik, vagy ennek sincs jelentősége? Nem fogunk mi a centrumba eljutni, nem, a mi helyünk nem a centrumban van, a mi helyünk az, hogy a Bibó és a Szücs elméletéből következik, az a közép-európa. Ott kell, hogy legyünk, onnan nem kell se nyugaton menni, se keret. Egy dolgot áruljál el, cseppeli, hogy az, hogy te világokos vagy, a soha senki nem vitatta, de a te empirikus tartományod és a te elméleti felkészültséged, az hogyan viszonyul egymáshoz? Ezt nem értem. Tehát, hogy egyébként te valahogy is törekedtél arra, mint én és egy aztán én sohasóval soha nem jutottam el, arról az áig nem, hogy amilyen okos vagyok, annyit ki is próbáljak belőle, de én buta vagyok. Te nagyon okos vagy, vajon próbáltál-e annyit tapasztalni, hogy tapasztalás szintén is el lehessen azt mondani, hogy vagy olyan jó vitorlás, mint amelyen jó vagy aerodinamikában. Ja persze, hát próbáltam, de hát ezért mentem be a politikába, és hát különböző sikereket, meg bal sikereket alattam. Kicsit nem vagyok olyan jó politikusnak, mint szociálpszermusnak. És egyébként ebből a szempontból a politika a gyakorlat? Hát a politika egy fantasztikus kihívás, igen. Szóval az a, a, az a terep, ahol voltak éppen a semmiből valami lesz. Az végül is téged vagy oda, lehet, hogy visszatérsz még egyszer? Hát annyira már megtanultam politikai kommunikációt, hogy nem válaszolok erre a kérdésre, se igen, se nem. -nel. De vannak-e fantomfájásai, mint ahogy én időnként szoktam rugni a tévé előtt, amikor foci nézek pedig, mit focizom, hogy ezt te másképp csinálnád? Már mit csinálnék másképp? Hát amikor éppen nézed a híradót, vagy olvasol valamit, amit a politika valahogy kezel, és azt mondod, hogy te ezt másképp kezelned? Ja, a híradót én nem nézel. Akkor mást szembe szorítva nézni. Hát persze, hát az információs társadalmi politikát egészen másképp csinálnám. Azt egy hibának tartom, hogy az utolsó nagy projektemet, a nemzeti digitális közművet az a kormány nem valósította meg. Ez egy ízlatos hiba. Mennyiben állnánk most máshol? Hát nem hiszem, az egész mobilitás probléma másképp merülne fel, hogyha az ország minden településén lenne egy üvegszál, amelyen keresztül értet kapcsolódhatsz. Ezt végül is miért állították le? Hát azt többük kéne megkérdezni, nekem fogalmam sincs erről. Meddig jutott el? Hát eljutott a projektnek a megfogalmazásai. Lényegében, mivel sokkal vonóval ott volt a kormány, azt talán csak meg kellett volna. még a közmunkát is beleraktuk, egy értelmes ráfaját a közmunkának, mert ugye rengeteg árokás. <hállal> Igen, sejtettem, hogy erről van szó. Lehet, banális a kérdés ezzel együtt őszinte. Hogy vagy? Jó vagyok, jó vagyok. Én nagyon kreatív vagyok, mert azért az ember szegény, akkor az óvatatlan hogy miért, a gondolkodást. A te elméd sose volt rest? Hát amikor akkor jól ment a sorom, akkor resztebb. <gül> Amerikában sokkal restebb a sorom. Köszönöm a rendelkezésre állást a családodnak, és mindazoknak, akiket így közvetve, általad ismerek. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Um,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 Itt is Fialajános vagyok, kis letadásban. Egy másodperc átugrott a telefonom a Facebookra, pedig azt nem is használom, hogy mit akar, azt, azt nem tudom, de ott telepelet rajta előbb még az, hogy... Írásbeli kérdés nyújtott be Pintér Sándor belügyminiszternek Kocsis Máté Fideszes képviselő arról érdeklődik, hogyan fordulhatott elő, hogy az Európai Bizottság elnökének a miniszterelnök írt levele az Origo újságírójához, Monk Attilához került. Ez egy tegnapi hír, 21 óra 50 perc. Ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre Fidelikus után szabadon, ha te nem lennél kormányszóvivő, ha nem írt volna Barózó úr egy levelet Orbán Viktornak, ha te nem szerepeltél volna a Klubrádióban, és akkor most még számtalan hülyeséget sorolhatnék, innentől kezdve tiéd a szó, mi történt és létszíves mondd el ebben a, helyzet, ebben a te helyedet a világban? Hát a helyzet szerintem nagyon egyszerű, és kicsit úgy érzem, hogy túl van bonyolítva, meg túl van... Liszt. Akkor rövid lesz a beszélgetésük. Uh, amikor a klubvázióan kinyilatkoztam, ez a keddi nap, azonnal, hogy napon tartottam egy sajtótájékoztatót is, ahol megkaptam újságíróktól a kérdést ennek a levélnek a kapcsán, ahol szintén elmondtam, hogy megerősítettem azt a tényt, hogy a miniszterelnök úr Orbán Viktor kapott téve levelet, Zsózín Manuel Barózótól, Megerősítettem azt, hogy ez egy személyes levél, és a kormány nem tudja tájékoztatni a sajtót. Illetve elmondtam azt is, hogy az Európai Bizottság beli kollégám, tehát az Európai Bizottság szóvivője, azt mondta ezzel kapcsolatban, és most idézem, a bizottság tudatában van annak, hogy a magyar sajtóban számos értesülés megjelent a küldemény szövegéről, ezek valóságtartalmáról nem kíván, mint fogalmazott, spekulálni. Ezt a sajtótájékoztatban is elmondtam, hmm. és ugyanezt az idézetet, utalva valaki hogy kipről származik, mondtam el bolgár is a Bolgárióban. Az, hogy egyébként ez a levél tartalmát tekintve e, mit rejt, az onnantól kezdve sose hangzott el, mondván, hogy ez egy személyes levél, így aztán, hogy abban kritika vagy nem kritika fogalmazódik meg, az már akkor került elő, amikor Monk ezt a beszélgetést ha úgy érezve, hogy ez nem fedi azt a valóságot, amit ő érzékel belejött, hogy ő a levél ismeretében volt, aztán szükségesnek tartott közzé tenni? Hát, ha így foglalod össze, akkor nyilván így van. Megmondani. Nem, nem, de hogy akarom, én úgy szeretném összefoglalni, ahogy történt. Tehát én nekem nincs, az én egyéni verzióm, az nem mehet szembe a valósággal. Az én, én álláspontom nem változott ebben. Ezt nem az Európai Bizottság írta a magyar kormánynak, hanem József Manuel Barózó írta Orbán Viktornak. Ebből fakadóan a kormány a tartalmát semmilyen módon nem tudja kommentálni, hiszen a kormány nem a saját ismereteit, a saját tudását, a saját véleményét mondja, hanem van a kormány álláspontját fejti ki különböző ügyekben, ez még egy személynek a személyhez fűződött le vele. Egyébként az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy hát nem vagyok jogász, tehát a, a bevezetésben elhangzott képviselői kérdése kapcsolatban én nem tudok állást foglalni, meg nem is kívánok az országgyűléssel semmilyen dolgával kapcsolatban állást foglalni, de az biztos, hogy minimum etikát vannak, gondolom azt, hogy a levél írója és a levél megkapójának engedélye nélkül, vagy legalább a levél írója engedélye nélkül valaki mondjuk egy levelek nyilvánosságra hozzon, ez semmiben nem különböző attól, mint két ember magának telefonbeszélgetését valaki játszan azt kérdezem tőled, hogy egyáltalán a levélnek a létéről arról te tudósítottál, vagy pedig te már annak ment, te, te már egy kérdésre kellett, hogy válaszoljál. Honnan derült az ki, hogy Barózó írt levelet Orbán Viktornak? Én egy kérdésre válaszoltam, és a, a kérdésben megerősítettem az újságíró információját, hogy igen, Orbán Viktor miniszterelnök úr kapott. Levelet José Manuel barroso sőt arra is választottam, hogy az ennek megfelelő protokoll értelmében fog válaszolni a miniszterelnök úr a gyakorlatnak megfelelően. Akkor számodra volt annak jelentősége, hogy ezt az illető honnan tudja, ezt egyébként barozó bárhol e, tudomására hozta a népnek, hogy ő egyébként írt egy ilyen levelet? Ez e, nem volt annyira bonyolult, ugyanis e, előző nap este, sziáltok, Péter a miniszterelnök szóvigője nyilatkozott erről. Mármint, hogy egy ilyen levél van? Így van. E, én nem arra akarlak téged rávenni, hogy mondják kritikát, csak meg akarom érteni a történetet. Ez egyébként egy szükséges dolog volt, tehát ez a levél egyébként nyugodtan titokban maradhatott volna, mondván, hogy ez egy hivatalos levelezésnek nem tekinthető? De hogyha két ember közötti bármiféle kommunikáció legalik, azt nem hívom, nem hívom mint titoknak hogyha ez nem kerül a nyilvánosságra. Erről jó, de jól beszélsz, én én. A, ami most nem a rádió... Persze, ami, persze mint, de in. neked ebben igazadva azt kérdezem, tehát, hogy ez a levél maradhatott? Oké, de ez hogy, a, teljesen igazadva. Azt kérdezem, hogy a barozzó levele Orbán Viktornak maradhatott volna ezen két ember uh, relációjában. Elvileg ez a történet... Ebbe, ebbe nincsen semmi titok, csak uh, nyilvánvalóan a kormány szó, mondjuk csak akkor beszélhet róla, most nem ugyanarról beszélünk, de azt kérdezem tőled, hogy a Szijjártó Péter, értem, de azt kérdezem, a Péter nem tartja ezt szükségesnek, és ezt ugye tőle kéne megkérdezni, és miért szükségesnek elmondani, akkor nyugodtan megmaradhatott volna ez a levelezés két ember között. Nyugodtan megmaradhatott volna, szerintem Szijjártó Péter is kérdéssel a szóval mondta előző este, hogy a kérdés feltelője... Onnan szerzett információt vagy tudást a levéről, az történt. Tehát onnantól kezdve a dolog azt kívánt, hogy a levelet senki se titkolja, annak tartalmáról ne beszéljen, mert az egy magálevél, az pedig, hogy a másik onnan szerzett tudomást arról, hogy van egy ilyen levél, az végül is mindenkinek a tolerancia szintjében benne van, és amennyiben úgy gondolja, hogy ettől nem megy fel a vérnyomások, azt mondja, hogy van egy ilyen levél, tartalmáról nem beszélek, mert magálevél. Pontosan ugyanúgy, ahogy egyébként az Európai Bizottság szóvivője is tette még egyszer mondom, mert az Európai Bizottság szóvivőjét is szembesített kint a sajtó, a magyar sajtóban megjelent, Mongatila megjelent mondatokkal, és az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, hogy a magyar sajtóban számos értesülés jelent meg, de ennek valóságtartalmáról nem kíván spekulálni. Ezt az idézetet mondtam a Klubrádióba. Értem, azt kérdezem tőled, hogy azt egyébként lehet tudni, vagy az innentől kezdve megint két ember levelezésének a függvény, hogy ezt vajon uh, miért tartotta így szükségesnek barozó, és miért nem az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió elnök, vagy igen, elnökeként írta meg ezt a levelet, és abban az esetben az egésznek más lett volna a fogadtatása, vagy az innentől kezdve megint két ember levelezéséből kéne, hogy kiderüljön, amivel nem vagyunk tisztában? Ez hát pont ugyanolyan találgatásokba mennénk bele, mint a milyen találgatások, az a vegészlevének kapcsán. Akkor egyébként azt is jól sejtem, hogy miután Orbán Viktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy megszületik ez a levél, annak a tartalma is épp úgy nem lesz nyilvános, függetlenül attól, hogy ő ugyan azt mondja, hogy elutasította az abban levőket, de abban vajon nem mondott-e többet annál, mint ami szükséges. Hiszen egyébként, ha egy levél tartalmáról nem tudunk, bár lassan munkatillat tesz annak érdekében, hogy tudjunk, akkor arra a válaszlevélnek a tartalmát se kéne közzétenni, leszámít, hogy azt valaki más esetleg közzéteszi. teszi. Én azt gondolom, hogy a levél tartalmának a közzétételével kapcsolatban, Minimum a levél írója kell, hogy döntsön. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy Orbán Viktor válaszának miben léttét, azt vajon szükségesnek? A... Én elnök úr tegnap egy TV interjúban világosan elmondta a válaszának értelmét, tartalmát, és a meg modette logikát is. Nébként megmondom őszintén, tehát nagyon régen ismerem Mongatillát, nem is ilyesztem pontosan ezt az érzelmi túlsütöttséget, nem láttuk akkor a problémát egyébként az egész szituációban, hogyha világosan meghallgatta volna György bolgárgyörgyműsorát még elejétől, akkor világosan tudhatta volna, hogy konkrétan a bizottsági szóvivőt idéztem, és a bolgár úr későbbi kérdései kapcsán is mindig ugyanazt és ugyanazt mondtam, hogy felesleges dolog spekulálni ezen a dolgon, addig, amíg a írója és a levélszerző nem jelult hozzá, teljesen meddő. erről folytatni beszélgetést. És azt pedig szakmailag te másféleképpen ítéled meg, mint ő, hogy egyéb iránt ő ezt tartja annyira fontosnak, függetlenül attól, hogy tisztában van azzal, hogy ez egy magállevére vagy sem, illetve, hogy a hivatalos nevezésnek mennyire része vagy mennyire sem, hogy ezt közé tegye azért, hogy a népe tisztában legyen, mert ezt egyébként tudni kell. Én vagy újságíró, sem jogász, tehát attól óvakodom, hogy szakmailag mondja a féleményt, emberihez azt mondom, hogy etikára. Azt kérdezem tőle, miután olvastam ne, jó néhány interjút veled akkor, amikor te kormány lettél, és ott te nagyon világosan megfogalmaztad a saját helyzetedet, könnyű -e neked ezt egyébként betartani, mert egyébként te szigorúan tartod magadat az ózókhoz a szabályhoz, amiket akkor megállapítottál, és amelyek korábban nem vonatkoztak rád, hiszen megannyi olyan beszélgetésnek voltál résztvevője, ahol egyébként akár monatilával is egy asztalnál ülhetél volna, az már csak a sors szeszélye, hogy egyébként ez előfordul e vagy sem. Tehát az, hogy te ezeket a határokat immáron így tudod betartani, miközben korábban nem csak, hogy határokat nem kellett betartanod, hanem is formált, Hát, ez neked megy könnyen? hát ö, szerintem könnyen megy, a mostani beszélgetésünk is példa erre, mert a határ egyik oldalán is tudtam maradni akkor, amikor nem kommentáltam a levéltartalmát, és a határ át tudtam lépni akkor, amikor emberileg azt mondtam, hogy etikátlan egy ilyen levéltartalmának a nyilvánossága hozatala az írójának és a levélfogadójának enged érnél. Van-e arra mód, vagy egyáltalán nem én fogom elősegíteni, bár szívesen közreműködöm benne, egyik fél se állam, nálam, hogy ez a probléma, amely leginkább a tikettőtök vitájából adódik, ezt egyszer tiketten, a nagy nyilvánosság előtt, vagy a nagy nyilvánosság kizárásával. Bonyolítsátok, vagy ez a, ez a ti édes titkotok marad? Én nem, én nem látok ilyen típusú problémát. Az előbb utáltam rá neked, hogy én a kivát nagyon régóta ismerem, de valami őszintén nem ilyen ismeretlennek, hogy így. Érzelmiért külfutattál az előnök egy dologra. Én jelenleg sem uh, látok semmi rossz uh, viszonyt felállt. De az, hogy az érzelmi túlfütődtségét megértsed, ad, annak érdekében nem folytattál vele magánbeszélgetést? Nem, nem, mert én az egészet nem látom problémának. A problémátra jól értem, az ő refleksziója. Jelentette nekem kormány szüvőként minden kérdésre választ kell adnom, és minden kérdésre olyan adekvát választ kell adnom, amit egyrészt megtehetek, másrészt korrekt, halaknak egyrészt etikus. A te korábbi és a mostani vérmérsékletet között van érdemi különbség? Nincsen. Amikor én elvállaltam ezt a feladatot, akkor a miniszterelnök úr a felkérése után uh, teljesen természetesnek vette, hogy az én habitusomhoz, az én karakteremhez szabolásonál. Ami egyébként azt is jelenti, hogy ha te társaságban találkoznál a Mongatillával, akkor ugyanúgy tudnál vele beszélgetni, akár erről is, mint ezt megelőzően. Legfeljebb nem szeretnétek sem, egyikötök se, hogy ez a nagy nyilvánosság előző zaj bonyolódjon, de meg tudnád ezt tenni vele. Semmi akarja nem lenne, én nem, nem is értem ezt a, a turbalanciát, még egyszer mondom, semmi, én biztos nem értem semmilyen nehezkedést, hiszen, hogy mondjam, én megértem, hogy ő próbálja védeni ezt a, ezt a helyzetet, még azt is megértem, hogy az ő logikája alapján nyilvánosságra hozta ezt a levelet, vagy ennek a levélnek valamilyen tartalmát, de azt meg, neki kell elfogadnia, hogy az én logikám más. Én más gondolok erről, de nem látok el adódóan attól, hogy olyan problémát, hogy ne lehetne azt megtanulni, amit mondtál, vagy mondjuk most karácsony alkalmából, ne lehetne boldog és áldott karácsony kívánni egymásnak. Politikailag szükségszerűnek látnád de felzárkozni Kocsis Máté mögött, vagy senki se kérte erre, így aztán se kell? Hát egyrészt nem szívesen kommentálnék parlamenti képviselői lépéseket. Nem tudom pontosan miről szól ez az indítvány, beadvány, hívásbeli kérdés, amit a műsor elején megfogalmaztál, nyilvánvalóan mindenki kíváncsi lehet arra, hogy hogyan kerül egy személyes levél, mondjuk a sajtóhoz, de az, hogy ennek mi a jogi háttere, mi a beadvány művetnek húzódó elképzelés, hogy egyszerűen csak kíváncsi sereg, azt én nem tudom megmondani, kocsis már Tegyébként Te egyébként tudod azt, hogy ennek mi az útja, módja, vagy nem tudod, és nem is beszélsz róla a hogy tudod-e, vagy sem? Már minek? hogy hogy derült ki? Fogalmam nincsen. Fogalmam nincsen. Ha tudnám, akkor valószínűleg sokkal egyszerűen a dolog, mert akkor nyilvánvalóan ha, ha lehetett volna tudni, hogy ez a levél hogy kerül Mongatilához, akkor azt is lehetett volna tudni, hogy kitől került Mongatilához, és ha lehetett volna tudni, hogy kitől kerül Mongatilához, akkor az eldőlt volna hogy Magyarországról, vagy Brüsszelből került ki. Valószínűsítem, hogy nem Magyarországról, és akkor nyilvánvalóan teljesen más aspektusokból lehetett volna ezt az egészet megközelíteni, de mindenképpen problémásnak gondolom azt, hogy egy ilyen a kikerül. Brüsszelben határozottam a bizottsági szóviző, Nem nemcsak, hogy nem kommentálta, és spekulációmat ezt a dolgokat, de azt is mondta, hogy nem tőlük került ki. Magyarul ennek egyébként az a megoldása, amit te e totálisan elfogadhatónak találtál volna, valamilyen módon eljut mongatillához, aki valamilyen módon megtudja barózótól, hogy ebbe beleegyezik vagy sem, és beleegyezése esetében annak írásbeli igazolásával teszi ezt meg, miközben egyébként ez valószínűleg azért nem következhetett volna be, mert a terapi beszélgetésből az is kiderült, hogy a levél eredeti alakjában közölhetetlen, csak a fordítása közölhető. Mégisztán mondom, én nem vagyok jogás, de azért mind a hírekben, mind a televízió különböző filmjeiben világosan lehet látni azt, hogy vannak határai a dolgoknak, akármilyen a sajtószabadság tekintetében is, ugye létezik. De ez egy kvázi Wikileaks effekt, vagy attól nagyon távolal? Nem tudom, ezt én nem tudom neked megmondani, és nem csak azért, mert kormány szóvőként nem feladatom ennek a tervezésre, hanem mert tényleg nem ismerem a hátteret. találkozhatunk itt, de akkor úgy. Az... Nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem. Ez, ez nem ilyen késdobálás, hogy körbe akarlak dobálni, és aztán ebből akarom mutatni, hogy milyen jól tudok késdobálni. Ez nekem nem okoz örömet. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást Sajnálom, hogyha lényegtelen dolgokban sikerült az idő, de ezt rabolnom, és remélem, hogy ennyi még szállható volt rá kellemes karácsony ünnepeket neked, feleségednek, az újszülöttnek, már mennyi idős? Aki most már négy éves, de még mindig úgy kezelni, mint újszülöttem. Nem, akkor én abban voltam tévedésben, hogy ugye a te feleséged ugye azt követően nem dolgozott, és aztán így, így jött létre az én fejemben elnézést. Nem, ja. egy, egy, egy négy évesen nem lehet azt mondani, hogy újszülöttem, ahhoz aztán újabb helyre igazítás keletkezik, úgyhogy nem. Köszönöm szépen, és akkor boldog új évet Csak kívánok, kívánok mindannyiunknak. Köszönöm, átadom nekik, Girószászandrást hallották. -e t hallottak. Mondtam, kivettem-e a CD-t, vagy benne van, vagy melyik CD van benne. Igen, ennek. Most van idejük, ha akarnak, telefonálhatnak. Kegyét gyakorlok, beszélgetek magukkal, és akkor nem kell a szó a rádióba felírni mindenfélét, mert bele telefonálni. And a Listen and judge for yourself. Ez a a rádió elsősorban az a, azon emberek tekintetében nagyon gázak, egyébként ennek a rádiónak a munkatársai, tehát ezt ugyanúgy, említeni, nem vagyok itt főnök, de lojalitási kérdésnek is felfoghatnám, hogy a és mondatokat, de a nem kritikus mondatokat is, élő szóval itt, nem a háttal mögött, kvázi fórumban, különösen az ismerettségokon. Rather empty, wasn't it? Spike Jones. But how much does high fidelity really increase our enjoyment of a musical arrangement? Listen and judge for yourself. First, here's an old recording of a Strauss classic. You'll notice that the range of tones is somewhat limited by the recording facilities available at the time. And even though this record was made by the great 200-piece Paris Symphony Orchestra, you still experience a feeling that something is missing. (Vjóko kívának yeah. toális mevé beszé.: Mekem menbekalön az ő hangját ahhoz, hogy köszönszében akarja könneve szerget, ide nagyon boldoú ét kivá, csak mire a nem telefonálna a többetbe.: Rather empty, wasn't it? Haló. Haló. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Az előszörre reagálva egy kérdés sem lenne. Egy kormányfőnek lehet magánlevele? Igen. Nekem lehet magánéletem? Nem. Huszantom. Én nagyon sokat dolgozom azon, hogy a fáradtságom ne érződjön. Próbálkozzanám meg önöki saját magukkal hasonlóval. Ez egész rövid lehet, tudtam magát fogni. küldött e neked. Ez a hol vannak? Itt? Itt? Ez a szó szerint közé teszik a baroncólevelet. Még egyszer nem olvasnám föl. Még egy telefonáló múlik, hogy én egyébként akarjak-e önökkel beszélgetni, mert köszönöm szépen, szóval nem. Az én fizetésemben az, hogy koptassa magamat, jelenleg kopott állapotomban, az nincs benne. Igen. Tessék! Mit szeretnél, Gézem? Kilenc óra után telefonálok. Figyelek! Jó reggelt, kívánok! Egészen páratlan persze, a kaleidoszkóf volt tegnap Lázár Jánostról most egy Györgyön keresztül eh, Giros Ászambási. Plusz Navracis Tibor. Furcsa volt, hogy az egyetlen számomra ember ebből Navracis Tibor volt, aki, aki, aki azért nagyon sarkos kientéseket tett szolid kérdésekre. És ezt nagyon szépen köszönöm neki is, Ennek is, hogy föltette ezeket a kérdéseket. Viszont azt szeretném kérdezni, hogy miért mondja azt, hogy kevesen vagyunk? Mondtad, láz, mondtad. Nem tudom, nem, ez ilyen jól hangzik. Szerény vagyok, én szerény vagyok. Ha egyszer miniszterelnök legyek, leszek, akkor majd akkor egy ilyen alacsony hoketliről kell majd fölállnom a tribünteteire. Bár lehetséges, hogy daruval emeltetem fel magamat a lapzatra. Én vagyok a Csupa Föl, Szia Szíves Az előző betelephának a gondolataihoz szeretném csatlakozni. Ugyanez az érzésem volt. A Navras is normális emberi volt. A másik három emberből egy érződik, hogy nem mond igazat, vagy legalábbis próbál a saját szennedjének megfelelni. Ebben én nem foglalhatok állást, itt gyakorlatilag a Kejfej az a csoda történik, ami annak idején az ennyivel, hogy van egy ember, akinek van módja egy és ugyanarról négy különböző emberrel beszélgetni, és aztán az már a hallgatókon múlik, hogy ebből milyen következtetésre jut. Én pedig hálás vagyok a sorsnak, hogy itt a Gulágon csinálhatok egy ilyen műsort. A dolgozó nép téged különösen szolgálok benne. fókusz meg rá. is When you want a melody you can whistle. We really have to go back to the old masters, don't But wonderful as high fidelity is, it can also be a. Mit a Ay ay ay ay How shocked you were when you heard his voice for the first time. Hányfélelítés Ezt a Szelefországot valahonnan ismerem. Hallók! Jó reggelt, Mérgy Igen, parancsolj! Csak egy megjegyzést szeretnék tenni a ma reggeli műsorára. Ma különösen lazar és szórakoztató volt, Fiala úr. Amit én köszönhetem nek, bár nem rovagjak túl régi hallgató esetben nagyon véletlenül kapcsoltam ide, de ezen túl mindig fogom ezt hallgatni reggelente úgyhogy boldog új évet kívánok nekés, jó pihenést és And alas, an impediment in Stark's famous voice, hidden by ordinary recording methods, was magnified to gigantic proportions. His fans were horrified. His friends were aghast. His agent was broke. Listen now to Stark Naked's last visit. Igen. Jó napot? Jó napot. Én a urat hallottam a klubrágyóba. De jó lehetett, igen. És arra a kérdése, hogy mit szól a klubrágyónak a frekvencia elvételéhez. Hát arra azt mondta, hogy ő nem, ő nem média szakember, tehát ez nem tud hozzászólni. De most először is nem vették el a frekvenciájukat. Nem kapták Ma? meg. Tehát azért evel óvattal kell bánni, és azt tudom önnek mondani, hogy amikor korábbi különböző pályázatok kapcsán különböző céget nyertek, ott sem lehetett mindig tudni a gazdasági hátteret. Azt pedig, hogy Tarlós Istvánnak erről nincsen véleménye, ezt a jogot neki fenn kell tudni tartani. Én azt értem, hogy a klubrádió gyászol, ez ügyben velük gyászolok, de az, hogy nem mindenki gyászol velük, sőt, nem mindenki tudja, hogy ez hogyan történt és mi történt és egyáltalán nem érdekli, ennek a jogát azért fenn kell tudni tartani. Jó, rendben van, ezt én megértem, de akkor ő egy színházi szakember, tehát amihez akarok hozzá. Politikus, igen, jól beszél, igen, pontosan. Itt ott el, látja, teljesen igaza van. Gírószász András megpróbál következetesnek lenni, és ez lehet tiszteletben, tehát ez lehet, hogy tetszik valakinek, lehet, hogy nem, de ez egy következetes magatartás. Tarlós István nem következetes, ön pedig ez kiszúrta, ezükben önnek egy tízes skálán tizenegyesre van igaza. Boldog új jövőt. köszönöm. Önnek is. There was an old man he had an old There was an old már ennyi esével kapott. Lass a funny old man. Ja. Nagyon a funny old man. Szem, a szólnék hozzá, ha lehet. Igen. Az, szerintem egy szempontból fontos lenne tárgyalni, hogy az újságíró valótlan állításokat... De hogyan lehetne ezt lemérni, amikor nem ismeri senki a levelet? Próbálj, értik ez a... Eléggé nonsens a szituáció, de akkor ezen, ennek a nonsensnek megfelelően viszonyuljanak hozzá. Azt mondom, hogy állandóan hazudok. Hogyan lehet azt bebizonyítani fiala úr, hogy ön állandóan hazudik? Zsolti nyomja nyomjál gombokat. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. A Kejfej Ancsi verbális mészárosától, a gyalázatos írótól, a Hajra fialától megjelent egy új könyv. Kuss? Kus! Ez a címe. Olvassa el, hogy még jobban utálhassa. Ne, ne, ne, ne, ne. Én itt you've heard many recordings of opera. Up until a it has only az, possible to hear van. recorded reproduction a the music. Itt velem szemben van egy kaukázusi ember, úgy hívják, hogy Csalóczki Zsolt. 20 évesnek néz ki, de 532 éves kaukázusi kefirtevet. Nem akarok magával beszélgetni, nem tudom, nem tetszik a telefonszába. SMS-eket fogadok. később. Tudom. Mit szeretne? Én tudtam, hogy magával nem akarok beszélgetni. Nem hagyom abba, nem hagyom abba, azért sem hagyom abba. Be! Before you hear any more of what fidelity, it's important that you understand some of its technical aspects. So we've asked an expert from the International Institute of Sound Technology to say a few words on the subject. Doctor, what should the layman know about high fidelity? Well, first you've got to know that high fidelity sound systems gives five components. He has got the pick-up, the control, the emblem... Mit szeretne? És szeretem, hogy olyan gondolom a szavazom, hogy hogy hányan lehet, <tört> hogy rajtam kívül egy együtt, <tört> aki most igazából falba veri a fejét, hogy kire szavazom. Így utólagosan. Én például sehova nem verem, mert teljesen jó helyre szavaztam. Én a kétségeimet kifejezendően nem szavaztam. ott a nokiás dobozok, meg a Viskis dobozok, telepél, a pénzes, azon gondolkodtam, hogy feraktam őket a mérlegre, és nem. <tos> Egyébként azt szeretném önnek mondani, hogy ez egy nagyon rossz telefon volt. Az, hogy most úgy látja, hogy akkor rosszul szavazott, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az időkerekét időviz... visszaforgathatja. Hogyha ő most a fejét veri a fal, vagy akkor hogy úgy szavazott, akkor az akkori fejét is falba kellett volna vernie, és akkor pedig nem tette meg. Ön saját magáról állított ki bizonyítványt, de nem azzal, hogy a Fideszre szavazott, mert azt nem tette rosszul. De a mostani, mostani telefonját az nagyon elkú. A kus reklám hangja következik. Aki nem pofázik, aki nem szavazott, ne pofázon. A kus reklámai hangját hallottak. A néni, aki fiatal. No, Cooper whole Down for jewelry, money, and clothes I always get out of the trouble I'm in I wanna walk away and start over again I left my Bible by the side of the road Caught my initials in an old dead tree I'm going away, but I'm gonna be back when It's time to walk away and start over again oh, yeah. Now let's go back and A FU MÁRTÉS Mit szeretne? Right Jó reggelt. Nagyon kedves és humoros a műsorra. Egyébként. Hát, de máskor is az vagyok. vagyok, csak nem vette észre. Én mindig kedves vagyok és humoros. That made in July Én vagyok a télapú. Hogy lehetnék nem kedves és nem humoros? És hosszú fehér. Van. A kéteket, hogy a kéteket, hogy a kéteket, hogy a kéteket, Notice how even an old hiccup sounds like new. Civilized ladies and men, no longer need we miss a charming sea like this in some secluded rendezvous a delightful chat of this and that and a cigarette nagyon keresek, találok dolgot, hogy haza Kívánjon a boldog új évet? Csak a viszont kívánom. Ez a néni tűnjön el itt a királyat sos felvetemről. Ne <tose> nem fortune <tose> nem complete nem plan. Ne ne Jó ne nem ne Nekem most Maga még él. És nem tudom tovább hallgatni, én nagyon szeretem magam. De miért nem tud tovább hallgatni? Tessék? Miért nem tud tovább hallgatni? Meg fog halni? Vagy mi lesz? Nem, el kell mennem Nem tudom tovább hallgatni. De hova kell elmennie? Hát, olyan friss dolgokat kell vennem a boltba holnapra, mert Olyan én dolgokat kell venni, amit tegnap még úszott? Nem, tegnap is hallgatta magát. Nem arról beszélek, amit venni fog, az tegnap még úszott? Nem, nem, nem, nem. Ez így be van hegesztve. Én most nagyon jó leszek magam, Be hogy... van hegesztve. Ú, uh, Miről beszél ez a tagány? Mi van behegesztve, ami tegnap még úszott? Itt valami nagyon sötét ármányra derítettünk fényt. Ki kell deríteni. Valamint fél egy ember, akit szeretek elküldeni adáson képül, valóban nagyon lesz. De nem arra különjön, ne haragudjanak, le kell húznom a mikrofon. Hogy, hogy megkönnyebbültem, gyerekek? ho ho ho Média történeti eseménynek nem volt a fültanúi. Méni átkerültött egyes teleforulat kettesre. Média <gül> Observe in this stirring western ballad how the living presence has <laughs> <plays laughs> emotional impact and power to the dramatic story of Wyatt Earp. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. And here's another hi-fi collector's item with a heartwarming story behind it. You know, you don't very often hear the good things about people in show business. But as everyone knows, you can trust a man a dog loves, even in Hollywood. And one Hollywood singer is so idolized by dogs that they follow him everywhere. The fact that he seldom washes his hands after eating has nothing to do with it. The dogs love him for himself. And here's the proof. Valaki azt állította, hogy jó a néni, de hát azért állja meg a fákjász, eszmenet, akárki azért nem lehet a néni. Nem elég nénnek látszani, annak is kell edni. Temp sweet, sweet, the... a Vörös Norci téren láttam, egy galambot, nem jöttem rá, hogy mi volt a funkciója, egy, egy ilyen bűvész jellegű ember. Nem tudom. De a Jack Londonnak volt a kutyája, az biztos. Nem beszélt. Nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb feje Ancsi, ez nagyon sok mindenem múlik. Kerestem közben a Kubatovot, de a Kubatov vagy nem tartózkodik közzetbe vagy el van fogalva a Fradi megvásárlásával. A jövő héten nem vagyok. Then now don't worry about one house where lovers dwell Three little kids for the flavor As they're carefully through the days See how the flavor stays These are the dreams you will save Ami a jövő évet illeti Másodikán, hétfőn és harmadikán kedden nem vagyok Szerdá lehet, hogy vagyok, nem tudom, nem tudom még, semmit se tudok Lehet, hogy meghalok is probably the world's only recording of the flight of the bumblebee played by a trombone player with hay fever. The trombonist had performed this difficult selection for years without mishap, but in high fidelity, the vision of the bee carrying pollen from flower to flower takes on such utter realism that, well, it came out like this. the page, will you please? Thanks. Die einzige Sprache der Welt, die alle Menschen verstehen können. Die Wiener Philharmoniker und ich wünschen Ihnen ein gesegnetes und friedliches neues Jahr. Prost! Prost! Hogy nagyon ünneprontó legyek, tehát hogy ilyen karácsonyi hangulatba bomb bele. De nem tilos rádió értelemben, olyan kejfej a nem muszáj. 3, 5, 3, 9, 4, 5, 6 perccel fél tíz alatt. Igen. Jó reggelt kívánok. Igen, én elviselnék némi kis fontást. Még. Ez olyan idéző éles tehát nem. Szerintem ne. Tudja, miről van szó? Hát nem tudom, de ne az ünnepet. De nem az ünnepről van szó, az ünnepi hangulatról van szó. Hát az ünnepi hangulatot sem. Legalábbis én azt szeretném. Nagyon jó, ahogy most kialakult. Na jó. Ternap összeakadtam, Es Miklós alakítve való történetemet megírtam a kusban. Ez a vitrai féle diszidálás. belenéztem, ugyanazon aprópóból a fórumozókba, mint korábban, hogy vajon bármi hasznosíthatót ki tudok-e onnan venni. A sok lelki agybajos közül bármit ki tudok-e hámozni, bármikor kihámozható ugyanis. Egy gyöngyért érdemes nagyon sok gyöngy nélküli kagylót kinyitni. Nem találtam. Az egész Hajdu Péterrel való történetet a maguk szintjén nivelálták, és pont. Tegnap tehát összefutottam Esmiklóssal a Vörösmartit téren, akivel felidéztük a Vitraival kapcsolatos élményt, és eszembe jutott az, amivel kapcsolatban csak azt tudom önöknek mondani, ünneprontóan, hogy nagyon szégyeljék magukat. Hajdu Péterről és Vitrai Tamásról itt nem beszélek. Mégis, ha valaki asszisztálna nekem ez a beszélgetéshez a szó legjobb értelmében, aki látta ezt a Hajdú Péteres beszélgetést, az azért venném jóvé néven, és ne legyen az se Nagy Klára, se Horváth Péter, mert akkor ő tudna reflektálni arra, amit én elmondani szeretnék, és aminek kapcsán sajnos néhány keresetlen szót a klubrádióról is sejtenem kell, még akkor is, hogyha ez nem a legalkalmasabb pillanat. Ehhez kérek egy olyan személyt három kilenc négyöt egy, aki látta a tévékettőben volt vasárnap Hajdu Péter és Vitrai Tamás beszélgetését. Human emotion can only be duplicated with lifelike presence. Now that we have high fidelity, listen to this little way Nem árt, hogy veled a barozó levelezést is hozzá vessük. Személyiségi jogokat. Are we tired of 915 <laughs> today? Tell me why is the sky up in heaven so blue? And when you were a child, did you cry like I do? Daddy. Da, oh, oh, yeah. Da, would you mind repeating the question? Igaz, a Én láttam. Nagyon kedves, de nem őre gondoltam. Látom, nagyon ragaszkodnak a karácsonyi hangulatukhoz, és csak azért. Tehát, hogyha a fél tízig nem telefonál senki, akkor nem fejezem be a történetet. Független attól, hogy szerintem vakságra és sükettségre val, de legyen ezt meg az ön akarata, vagy önök akarata. Stop asking so many stupid questions and and and until the cards. I haven't heard anything so heart since Orphan Annie. Tese. Jó reggés kívánok. Én láttam és szeretné volve fejezdi a közkédet. Azt kérdezem Öntől, hogy emlékszik-e arra, hogy mit mondott Vitrai Tamás arról az illetőről, akivel együtt disszidált, hogy ő életben van-e vagy sem? A azt fogja, tudja. Úgy emlékszem. Én azt gondolom, hogy akkor önnel nem beszélgetnék. Olyannal beszélgetnék, aki látta és emlékszik. Nyit, ahogy élet is emlékezem. You've got yourself a wonderful piece of equipment. Tessék. Haló. Figyelek. Jó kívánok. Én láttam ezt a műsort, nem nagyon figyeltem oda azért, de arra kérdésre, hogy hogy az az illető éle még úgy emlékszem, hogy azt mondta a vitrai úr, hogy már meghalt. És mit tessélt a feleségéről? Az illető feleségét. Uh -huh. Hát, erre látja nem. Mit mondott a feleségéről? Bocsánat, hogy még Mit mondott ezt? a barátja feleségéről? Mit kiderült, hogy a barátja meghalt? Elnézést kérd ki, mert félrejöttem. Arra értettem, hogy amikor visszament a határól, akkor a barátját szópa Én ezt értem. Szeretem, hogyha a hallgató arra reagál, amit én kérdezek tőle, egyébként szólásszabadságban. Tessék. Úgy jól, Gacsián. Azt mondta a feleségéről? Azt mondta a feleségéről, hogy a halála után beszélt vele, és akkor köszönjük vele, hogy az aki őt feladta, annak idején, az a barátja volt. Az a barátja volt, aki egyébként akkor visszaívta a határól? Igen. Azt kérdezem tőled, hogy egy halott barát esetében, akár igaz, akár nem, ez mennyire etikus? A hát álságos csak egész egyszerűen a furmozóktól, az ide betelefonálókig, egészen Hajdú Péterig, aki ott viszonylag laza nyakendőben ül, és aki most azt gondolják az emberek, hogy most hirtelen Hajdú Péter ellen fordulok, nem. Hajdú Péter azzal az inszinuálásommal nem követett el minőségileg más, mint korábban, a hajléktalan kapcsolatban, épp úgy megkapta a de amikor felemelte a hangot, akkor azt gondoltam, hogy nem. Eltromos kerítéshez ér, én a kesznyétei ember vagyok, nem akarom, hogy meghalljon Hajdu Péter. Tehát amit ott elkövetett eh, eh, or, eh, Orbán Viktor, elkövetett eh, Vitrai Tamás, az eh, morálisan elfogadhatatlan volt, Akár tényleg igaz volt, akár nem, kiszolgáltatni a feleséget, aki egyébként erre neki nem adott jogot, épp úgy, mint Barózó, csak hogy a levéltitkok megmaradjanak. Tegnap az én barátom, aki nem barátom, csak egy közös ismerős, akitől az én történetem származik, azt mondta, el is küldtem az e-mail címet, hogy felveszi a feleséggel a kapcsolatot, és megkérdezi tőle. Én azt gondolom, hogy az az ember, az a Vitrai Tamás, akinek egyébként a tisztelete még mindig úgy él a tudatban, mint ahogy egyébként fel van, fel volt, annak idején Szuleimán kötve halott állapotában a lovára. Ha egyébként meg is történt ez, és így szolgáltatja ki a feleséget, és a klubrádióban a feleségével karácsony délután fog ő telefonokat fogadni, én nem szeretném azt a műsort hallgatni, és ha az lenne a klubrádió utolsó műsora, akkor abban reménykednék, hogy az előző műsorai légyenek, azok jók vagy rosszak, azok maradnak meg az emlékezetemben, és nem az a totális tévedés, ahogy egy ilyen erkölcsi mércéjét, nem egyszer, szerintem a tévedés kockázatával elvesztő ember ott nincs, vagy van, és fogadja a karácsonyi telefonokat. Hát sinére nem tudok igazából mit mondani, miután... Mit éltél akkor meg, amikor ezt láttad a tévében? Uh... Egész... Ahogy a Hajdó Péter egy másodpercen nem kérdezte azt meg, hogy ez egyébként mi a hölgy telefonszáma, most fölhívjuk, meg tudjuk. Egész életlenül láttam, én igazából nem szeretem most a műsorot nézni, csak a behárlagozóban ezt e, valahogy itt e, olvastam, vagy láttam pontosan, emlékszem emlékszembe és ez a része a dolognán e, Én azért nem szeretnék elutóságokat, Nem gondolom, hogy azt a feleséget, aki egyébként ezt elmondta neki, így kiszolgáltatni a tévedés kockázattával nem lehet. Így nem bízom azokban a telefonokban sem, amelyek egyébként így érkeznek hozzá. Annak idején én egy olyan Vitrait ismertem, igaz, akkor még nem közelül, aki a magyar rádió Petőfi műsorában fogadott, és eredetettem is már utalást karácsonykor telefonokat, és úgy beszélgetett emberekkel, hogy pontosan tudta, hogy hol a kompetenciája. Én azt gondolom, hogy Vitrait Tamás ma is tudja, hogy hol van a kompetenciája, életei nem tudja pontosan betartani. Hogy én ezt elmondtam, ezt neveztem ünneplontástnak, tegnap nem futottam volna összees Miklóssal a vörös partien, ahogy annak idén a parkolomban nem állt be, és nem beszélgettünk volna erről, de hát sajnos ezek a szerencsétlen egybeesések mondhatik, koincidencia. Szerint Lajos király higgye ez végig kíséri az életemet. És után ezt szerettem volna önöknek elmondani, és miután összebírom kötni a balózó mert sok számtalan és lehetetlen dologgal megkíséreltem már az életben. Azt az üzletet akarom önöknek mondani, hogy ne higgyenek a hamis profétában, és azt minden alkalommal önöknek kell eldönteni, hogy ki a hamis próféta, én is lehetek, sőt, könnyel lehetséges, hogy voltam is már az, miközben nem azt mondtam, hogy Vitvai Tamás az, hogy mert én ilyet mondani. Yes, high fidelity speaks best for itself, but I would like to leave you with one word before our final selection. egy kicsit később jelentkeztem volna de a Hold Viola koncertről december 27-2 este 8 óra millenárisról fogunk beszélgetni ismeretlenül, sosem láttuk egymást az ön, önt az én figyelmembe ajánlották és ezért én fontosnak találom elmondani hogy a múlt évi nagy sikerű évig koncertjük után ezúttal is fellépnek önök a millenáris teletorumban Együtt karácsonyoznak a rajongókkal, illizzálják az évet. Ez a Biskolci Holdviola csapata. Varta Zsófia, Farkas Péter és Zsófi van, de mivel nem ismerem, és Zsófinak nem mondanám, Farkas Péter és Gál Lajos, aki ön. Ez egy trió különleges estére készült, tehát kedden este 8 órától egy tánc és vizuális effekteket felmutató koncert, mint új műsorelem. Vendégművészként Hámorik Gabriela színésztő fogadta el az Elekar felkérését, aki egyébként azt hiszem, hogy főleg jelenleg külföldön tartózkodik, de most karácsony ezek szerint hazajön, és aztán ha nem beszél, rossz néven ezt az egészet itt nem olvasom fel, bár nagyon igyekeztem úgy elmondani, mintha a fejből mondtam volna, de nem. A vonalban Gállajos, aki a triónak egy fontos része, hogy a najma mondaná, szép kis trió vagytok ti ketten, de önök hárman vannak, Bartos Zsófia, Farkas Péter és Gállajos, és legyen mindent, amit tudni élik hogy aztán az emberek elmenjenek erre a koncertre kedden este 8 órakor a millenárison. Nem, mert mindenki köszönöm a, a, az érdeklődést ismeretlenül is. Hajrá, megvan. És szeretném üdvözölni, és hát meg a rádió hallgatókat is. Uh, hát... Uh, talán nem kezdünk mondatot, mondta nekem annak idején a Váltásiskolai Irodalom tanárom, de ezt mindig elkövet. Amikor a Gondolytani, próbálom összeszedni, mert annyi minden van, amit el kellene ezzel a koncerttel kapcsolatban, és részben már ön is elmondta a hallgatóknak. Igen, ez egy, ez egy rendhagyó esemény, közelítsük meg erről a oldaláról a dolgot. Sokkal inkább egy előadásnak nevezném, én, mint koncertnek, hiszen ahogy említette Hámori Gabriel a közreműködésével, elég rendesen az irodalom is képbe fog kerülni a koncerten. Ez azt jelenti, hogy tematizáltuk a dalainkat, ugye a aki esetleg nem tudja, mondjuk el neki, hogy mondjam el, mondjam el neki, hogy ugye a hozzól a zenekar teljes a magyar népdalokra épülő feldolgozásokat tesz ki. Ezeket mi úgy szoktuk elkövetni, hogy általában, ahogy, ahogy egy dallal kapcsolatban keletkeznek bennünk érzések érzelnek, mi bátorkodunk hozzá írkelni ezeket a dalokhoz új szövegeket, új is, és ezzel a két lemezni anyaggal Készülünk egyébként az estére is, ami nekünk rá, rendelkezésünk rá, de egy picit másképpen fogjuk ezt csinálni, mint eddig csináltuk. Üh, hangulatok, érzések, témakörök szerinti képek fognak megjelenni majd a színpadon, ez díszletben is, fényekben is, és zenében is ilyen csoportokra vannak osztva dalok. És ezek dalok közben egyfajta üh, karácsonyi, pár kohéziót, ilyen csúnya, kreát dologgal élve fog teremteni a Hámori Gabriela prózája, a, ahol Móra Szerenztről vasalvérték mindenkivel találkozni lehet talán mindenkivel, ezt de sok szép karácsonyi tematikájú prózával lehet majd találkozni a Gabriela erőadásában, és való igaz, igen, egy New Yorkban pontosabban tartózkodott, mert most már hazajött is a próbák már együtt kezdődtek el, és még amit elillik mondani erről a de csak az, a, az arról beszélek, hogy a technikai stáb is nagyon pompás e, dolgot varázsol a millenárisra a 27-én este, mivel hogy ez egy térhatású hangrendszeren fog megszólalni a hang, a nyugodtan állíthatom, az, hogy Magyarországon elég épp, e, példa példanélküli, kevesen csináltak szerintem még ilyen jellegű e, hangélményt. Én grázban hallgattam így a Pink Floydot. Igen, hát arra szívesen elmentem volna, én is mindig terveztem, csak a, a, a akkoriban, amikor még ilyen lehetőségek voltak, hogy a fénycsordott egyben meg is volt ez. A... Az már nem egyben volt, azt nem bárkhatnék. Rözsája voltam. <laughs> bár, bár ugye azt tudni kell a holdjóláról, hogy, hogy a zsófi vagy zsófia, ahogy mindig hát is. Önnek zsófi? Keverő, nekünk, nekünk Zsófi, szegényként amikor aláírást azt ő sem, ő maga se tudja, hogy most a Zsófiaként a írja alá, mert azért nyilván megszokta is, hogy Zsófi átér. De valahogy így a lemezborítókó minik Zsófi lesz ki nevezte, hogy most már ő amikor lemezti ír alá, nem a, a szokásos banki aláírását használni és Zsófi két találni. Na mindegy, szóval az a lényeg, de hogy Zsidei János Zsumó neve talán nem ismeretlen azoknak, akik a a, a jártak sokat, vagy mondjuk hallgattak sokat, ő segítette a zenekar, a -e zenekar munkáját sokáig. Ő most ha szabad, azt mondom, pártfogásával ölt bennünket, és ő biztosítja azt a szakértelmet, ami az öt pont egyes hangjámihez szükséges. És biztos kezekben van a technikai hátter a zenekarnak általa. Hát én azt nyugodtan mondhatom, mivel ugye most jelent meg a koncert DVD-nk és a koncert CD-nk, és kevertünk öt pont egyes hangot a tavalyi millenáris koncertből, hogy az egy számomra egy teljesen más világ nyílt ki, amikor én beültem abba a térre, amikor a saját zenéket gyakorlatilag egy térhatással tudtam meghallgatni. Hát sajnálom, hogy egyszerre nem ülhetek két helyen, tehát hogy a koncerten ugye <gül> a nézők közé is, de azt gondolom, hogy ez egy szép élmény lesz. Annál is inkább érdekes lesz ez a térhatási élmény, mert, hogy azt a ö, harangzenekart, akik a, csináltunk egy karácsonyi dalt fényes csillag címmel nem régében, pár hete ö, tettük fel a Youtube-ra, meg lehet nézni, meg ingyen le lehet tölteni, talán ezért mondhatom, ez nem egy reklám dolog ez. Ö, és ebben szerepel egy 30 tagú szimfonikus zenekar Fejcsik Péter ö, vezéletével, és mellettük egy 11 tagot számláló iskolci harang vagy csengetyű zenekar, akik ilyen csodálatos kis ö, egyedire kézzel készített részharangokkal játszanak. A most ők is örök lesznek a millenárison, és ebben a Fényes Csillag című élőben is meghallgathatják a nézők, ráadásul a, tér, a térben nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm mindez Gáll hogy elmondta Hold Viola koncert a millenárison, december 27-én, kedden este 8 órakor. Youtube. New Year's Day, és utána pedig a d End hátralévő része a Doors Talk. Ez van a hátra a mai műsorból, amiből még kereken 17 perc van hátra. Elérhetőségem 353 egy, Legközelebb nagy valószínűséggel január 4-én találkoznak velem, de az még nagyon messze van. Halló, boldog karácsonyt és boldog új évet szeretnék Önnek kívánni. Viszont! Köszönöm. Köszönöm. Hey, jó napot kívánok, tiszteletel és szeretettel kívánok önnek, boldog, szép önnek. Hát a tiszteletet azt mondanám, vegyük el, a többit elfogadom és viszont kívánom. nyilvánapot kívánok. szeretettel kívánok önnek, nagyon boldog karácsonyt. új éve. Viszont, és akkor, ha már ez így alakult, akkor szeretném elmondani, hogy tegnap az ajándék átadása a spór és a, vagy a Spárnak és a Szamosnak a jó voltából nagyon megható volt, nagyon jó helyre került, nagyon jó érzés volt. Igen. kellemes karácsonyt és nagyon boldog szerencsés új évet <gül> viszont, viszont a szerencsével igen, az való valóvattal. sokan nem hisznek benne én a magam részéről, igen szerencsét mindenkinek, csak hát ez nem egy olyan dolog amit úgy oda lehet adni igen jó, mert kérlek Cserlami, vagyok és elég beszélt igazából az új évvel kapcsolatosan elég sok a nem, de hát igazából bízom benne, a jobb lesz ki ne váljanak valóra egész családjának, mondanám, hogy az újszülöttnek, de most sikerült, hogy a Giro egy négy éves gyereket újszülöttnek nevezni, az enyhén túlzás. Ez olyan, mint engem fiatal embernek szólítani. Igen. Jó reggelt kívánok, én is szeretnék minden, minden jót kívánni. Viszont, hajrá, hajrá Magyarország köztevőn! Jó reggelt kívánok, kellemes ünnepeket szeretnék kívánni, és jó a műsora. Átadom majd neki. Gold... Csak hogy a kötelező pessimizmus megmaradjon, ez a Dors és a dién. Right Igen. Kellemes ünnepeket, és boldog Viszont önnek és családjának is. The snake he's long, uh, seven miles, ride the snake, he's old, and his skin is cold. Más az adásba egy fél percre, lehet. Én, ki lennék. Egyrészt szeretnék boldog új évet kívánni neked, összes feleségednek, valamint összes gyermekednek, és kívánni egy olyan jövő évet, amikor ezt a rádiót meg lehet tartani, mert én nem mennék máshova. Nagyon szépen köszönöm, és a hallgatóknak is, neked is nagyon kellemes karácsonyt kívánok. Rézben úgy gondoljuk, hogy a rádiójelentősége fokozottá fog válni a jövő a ö, új fejlemények kapcsán, hogy bizonyos rádióknak a, hogy nem jutottak szexentiához, de mi szeretnénk továbbra is egy teljesen objektív és hallgatóorientált rádióként működni, és szeretném, hogy azok a kollégák, akik ideig föntartatnak a rádiót a jövőben is ö, megkapják a lehetőséget, és, ö, ki tudják teljesíteni, kicsit jobban anyagi között. Körülmény. Szóval tavás óvatosan élni, ne nyílfasd ki magad, mert szükség van rá. Jó, köszönöm, és mindenkinek kellemes karácsony és boldog új évet. Hát, konkrétan velem a csalószki Zsolt, átadom. Szia, Tamás! Zsolt, nagyon kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kíván neked, Valas Tamás, mint tulajdonos. És mint ember. Vagy mint ember és tulajdonos. Boldog karácsony Fjalla úr Önnek is Maradjon meg a rádió, nagyon fontos És mindent köszönök az egész évit Hát hogy mit köszön azt nem tudom De végül is ahogy apukám mondta Köszönöm a nincs mit Én az emberi hibákból De leginkább a saját magam Gyarlóságából élek És hát minden az végtelen így Munícióból van elég De ezek nem hívtam fel élő műsorban a rádió elnöket. Elnézést kérek a csúnya szavakért. Bocsánatot kérek, hogy Jim Morrison alkoholos befolyásoltság állapotában édesanyjáról olyan szó beszél, mint hogy ezt az előbb tette. Nézzük el neki, azóta már porformájában sem létezik. Azóta biztos többször megbántam már ezt a cselekedetét, hogy így beszélt. Kubatov Gábor rendelkezésre fog állni fradi ügyben, ha minden papír alá lesz írva, akkor Kubatov Gábornak is nagyon boldog karácsony ünnepeket és boldog újéves évet kívánunk, és már van egy ok, hogy miért éljük meg a jövő évet. Esetleg szeretnél valakinek így az éteren keresztül boldogú évet kívánni. Nagyon nem. Mi van, Péterkém? Túlbúzok benned a... Igen. Szép jó reggelt kívánok! Boldog karácsony kívánok Ennek és köszönöm az idei évet. Emlélem újra együtt leszünk övőre is rajtam múlik. Nézzel, egyébként is együtt vagy, én gyakran szoktam ordítani otthon, de azt például nem jut el mindenkihez. Tehát ugye az éterben folyamatosan együtt vagyunk. Mi van Péterke? Szeretnék egy mondat hozzon, amit nem akarok befejezni. Ugye voltál a Kellsfejáncsi találkozón említetted, hogy a, a rádió kunnak a frekvencia engedélye köbben három évig érvényes, és a rádióértéket szerencsére elég nagy. Úgyhogy a rádiónak az értéke most meg fog nőni, és remélem. Amit a Média hatóság adott, nálam otthon van egy kis ilyen kis zugamben minden nap Áhítatos perceket töltök, és áldását kérem a hatóságnak. Rádióról pedig múlt időben csak és kizárólag akkor szabad beszélni, ha egyébként azt mondták, hogy vége, addig nem. Ez a kívánság pedig bennem egy tízes skálán még egyesre sincs meg, és ha egyes mondok, csak azért mondom, mert a skála volt kezdődik. Akkor is, ha nem örülök, Mitrai Tamás ott karácsonyi szereplésének, de... Ebből is látszik, hogy én egy élő organizmust tekintek most is a tubrádióban, és nem mást. Nem is lehet másképpen tekinteni rá. Tűnne már eleve a 06-28-8-as szám, tényleg már egyszer összeakaszkodtunk, bár lehet. időnként másokat is el szoktam küldeni melegebb kajdata, de most kitecsővágást el a posta elnézést, bocsánatot kérek viszont hallásra. Tehát megpróbáltam magam, leíni nem sikerült. Vidám számára búcsúzom, mi? Köszönöm, Boldog karácsonyt és boldog új éves kívánok! Önnek is, és mindenkinek, akivel ön együtt él. Belép hagyják amelyek csak tavasszal jönnek elé, akkor hova bújra? Angyják, nem egy gyertek erő, de ez ebben a formában nem igaz. És Tehber 31-ig fialakuk a de az új évben már nem fognak tudni nekem ezzel az e-mail címen e küldene, hogy mi az új e-mail címet, azt majd elmondom az első kelyfejancsiban, ha lesz, ha nem, megmaradok privát embernek minden szinten. Meg annyi fafej telefonál a fafejnek, mármint így összekötöm őket, én elköszönök Önöktől. Semmilyen hangzatos izé meg vizé. Fiala kukacenternet.hu december 31-ig, és onnan majd megmondom, ha lesz miért és mit. Viszont hallásra, boldog új évet, előtte pedig kedves karási ünnepeket kívánok a teljes táv nevében. Két emberből áll, a Csalóckiból is bennem. Nem én vagyok a Csalócki. szasztok.